Kedves közönség! Talán szokatlan, hogy két szóvívő mondandóját a másikébe ölti. De úgy érezzük, lejárt a konferenciék közötti motiválatlan beszélgetések ideje. A kabaré és csapatmunka egymást kiegészítjük, toljuk a másik szekerét, feloldódunk egymásban, tímmé forrunk. Még ha a végeredményből úgy is látszik, hogy semmi értelme az egésznek. Sokáig gondolkodtunk, hogyan oldjuk meg a két konferenci bevezetését a műsorba. Felmerült a karaoke változat. Szó volt arról, hogy beszélgetünk, és ebből nyilván észreveszik, hogy ketten vagyunk. Esetleg nem szólunk előre, és akkor meglepődnek. Végül ezt az avantgárd formát választottuk, ami totál hülyeség, de legalább hamar vége van. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy velünk töltik az óesztendő utolsó óráit. Jövőre erre már úgy sem lesz idejük, mert egész évben népszavazni fogunk. A népszavazást egyébként a görögök találták fel, amikor rájöttek, hogy a demokrácia már nem működik. Az aténiek ugye nem szavazólapokat használtak, hanem törött cserépdarabokat, így aztán megint a fazekasok jártak jól. Egy ilyen népszavazáshoz ugyanis rengeteg köcsök kell. Nem tudom, észrevették-e, nálunk minden népszavazásra feltett kérdés így kezdődik, hogy egyetért-e ön azzal, hogy? Na már most az egyetértés emlegetése egy ilyen népszavazásnál elevereménytelen, mert nem csak az egyetértés hiányzik, hanem általában kérdést sem értjük. Ezért minden népszavazás előtt előbb azt kellene megnépszavaztatni, hogy értjük-e a kérdést. Egy népszavazási kezdeményezésnél általában egy nagy létszámú párt, ugyancsak nagy létszámú elnöke, hónap alatt nagy nehezen összeállít egy kérdést, amelyikben mondjuk van alany és állítmány is. Ez nem olyan egyszerű, mert például jön egy nyelvész, aki az alanyi és az állítmány felcserélésével teljesen más kérdést fabrikál. A kérdés a nagy létszámú országos választási bizottság elé kerül, ahol hetekig tökölnek azon, hogy értéke. e Bármit döntenek, jön egy felszólamlás, és a kérdés a nagy létszámú alkotmánybíróság elé kerül, ezt követően már csak a nagy létszámú országgyűlésnek és a viszonylag szerény létszámú államelnöknek kell döntenie, és már is mehetünk népszavazni. Tehát egy ilyen kérdésben több száz ember több hónapig dolgozik, és nekem a fülkében fél perc alatt kell eldöntenem, hogy igen vagy nem. Viszont kedvező, hogy eleve 50 os esélyen van arra, hogy jól döntsek, vagy rosszul. Aztán kiirdetik a népszavazás eredményét. Figyelem, az eredményét hirdetik ki, nem pedig azt, hogy jól vagy rosszul döntöttünk-e. Hölgyeim és uraim, a mögöttünk hagyott év nagyon nehéz volt, de pontosan nem lehet tudni, hogy mikor kurtuk el. Sokan persze őszredre gondolnak, de hát az őszredi beszéd még tavaly májusban volt, és tartalma is csak hónapokkal később került nyilvánosságra. Már pedig ilyen késleltetett orgazmus nem ismer a szexológiai. Idén az egész esztendőben végigkísért bennünket egy össznépi valóságsó, amelynek azt a címet adhatnánk, hogy a nagy fagyás. Nem csak rákúrtunk, de rá is fáztunk. A ráfázás a magyar nyelvben egyébként egy súlyos képzavar, ezért viszonylag ritkán használjuk. A ráfázást azért sem szeretjük, mert egy másik csúnya szóra emlékeztet, az áfázásra. Márpedig adózni tényleg nem szeretünk. Persze azt ígérték, hogy csökkentik az adóinkat, de végül nem csökkentették, hanem az adó csak új nevet kapott. És miért ne lehetne egy adónak új nevet adni? A kosút adó is emeregy le. Egy külföldi barátom egyébként állóan azra szivat engem, hogy a magyar az egy mekegő nyelv, mert nagyon sok benne az e-hang. Én persze öntudatosan tiltakozom, erre ő megkérdezi, hogy hogy hívják a nemzeti főadónkat egy. A legutóbbi választáson ugye az volt az ellenzék jelszava, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve. Azóta ez minden évre igaz. A jóságos állambácsi ugyanis elengedte a kezünket, vagyis azt mondta, élj meg úgy, ahogy tudsz. Mint mikor a pákoztos férfi betér egy erotikus kalandokkal kecsegtető táj masszászalomba, de ott ki van írva, hogy önkiszolgálom. Szóval az állambácsi elengedte a kezünket, ugyanakkor fontos dolgokat nem bíz ránk, mert állítólag nem értünk hozzá. Pedig Noé bárkáját is amatőrök építették. A titanikot meg profik. Idén a nyelvünk is gazdagabb lett egy kifejezéssel, mondjon le. Valamelyik reggel arra ébredtem, hogy az MR1 bemondta, lemondott a miniszterelnök. Kyrgyzsiában. Na, no, -e megint a kirgizek jártak jól. Idén ismét ráfáztunk, mert két utazási iroda is becsődölt, és utasai külföldön maradtak. A szekeres military tours viszont hazahozta Horváth Ágnes egészségügyi minisztert Afganisztánból. És még a férjének se kellett vízidíjat fizetni. Az egészségügyi reform is csigalassúsággal halad, még nincs teljesen kész, de már majdnem elkezdtük. Ami egyébként nem baj, hiszen a csiga is örül annak, hogyha lassan halad, miután rájött, hogy rossz irányba megy. Csökkent nálunk a fizetőképes kereslet is, pedig egy kis fizetésért igazán mindenre képesek vagyunk. Az ideig kemény helytállásunkért csak egyetlen jutalmat kaptunk, az, hogy idén decemberben a kormány tagjai nem kaptak jutalmat. Viszont számítástechnikával korszerűsítették a kormányzati ügyintézést. Megtötszik látni, miniszter úr, hogy ez a számítógép el tudja végezni az ön félnapi munkáját. Kettőt hoztam belőle. Vagy, János, már megint elkurtad a 2008 évi költségvetést. Remélem ez volt az utolsó. Nem, főnök, még van kettő. De a kormány is alaposan ráfázott, mert az ellenzék idén nagyon bekeményített. Áttértek a csapájev módszerre. Ne törődj semmivel, csak a történt adogast. Ráfáztak a dohányosok is, mert egyre több helyről tiltják ki őket. Látszik, hogy az ombudsman nem dohányzik. Még az éttermekben is külön kijelölték a dohányzó asztalokat. Ez persze olyan, mintha az úszodában a nagy medencét elméletileg két részre osztanánk, és az egyik rész a medencébe pisilőké. Gergényi Péter főkapitány, a vasprefektus is eltűnt, de őt állítólag nem a színes fémgyűjtők tüntették el. Az új országos főkapitány egyszerre hat megyei rendőr főkapitányt mentett fel. Megint az örömlányok jártak jól, mert egyszerre hat megyében mondhatták el szokásos szövegüket, maga már régen nem lesz főkapitány, amikor én még mindig kurva leszek. De, ugye, mint tudják, felmentették a jobb napokat látott angyalföldi rendőrkapitányt Kis Ernő Dandártábornokat is, akinek csak az volt az utolsó kérése főnökeihez, hogy este sötétedés után egyszer még sétálhassa körül a zsarupalotát. Elkészült a főváros bűnözési térképe, bár azon még nincs rajta a kormányzati negyed. A legveszélyesebb környék Budán az Alagút utca. Hát nem tudom, itt mindenki megbolondul Hol egy fürdőnadrágos szenátor Csinál reklámot az internetes honlapjának Hol pedig az olimpiai bajnok vízilabdázóink hívják ki Szkanderezni A nyolc fős rendőr válogatott. Az eredmény Alagút utcai Zsaruk, Pécsi vasutas 8-2. A kapusunkat négyszer is megszondáztatták, bárha lett volna vizeletvétel is, azt hiszem a fiúk nem állnak meg 25 milliliternél. Az év utolsó negyede a sztrájkok időszaka volt, mert egy kis késéssel rájöttünk arra, hogy a sztrájk, a munkásosztály legöntudatosabb elemeinek hatásos harci eszköze. Ezt egyébként annak idején még Marx mondta, de a sok hülyeség mellett ez valahogy elsikadt. De látom, hogy a szakszervezetek most ráerősítettek, nyilván meg akarják szolgálni azt a sok szakszervezeti tagdíjat, amit még a rendszerváltás előtt fizettünk be nekik. A vasutasok tudnak a legjobban sztrájkolni. Még egy sztrájkindulójuk is van, úgy szól, hogy nem megy a gőzös, nem megy a gőzös Kanizsára. A svácaim iskolájában egyébként maguk a tanulók szervezik a pedagógus sztrájkot. Szóval idén nagy fagyás volt, sok mindenre ráfáztunk, de abban reménykedünk, mint a kis nyugdíjas a számla készhezvételekor, hogy jön a globális felmelegedés. Hölgyeim és uraim, mindenek ellenére az óév búcsúztatása nálunk hagyományosan csak vidáman történhet. Egy legutóbbi felmérés bebizonyította, hogy az Európai Unióban megint mi vagyunk az egyik barak. És ne felejtjük, már látjuk az alagút végét. Csak azt tudnánk, hogy miért dudál. <tos> Sok szeretettel köszöntök mindenkit magam és a Magyar Köztársaság nevében, amióta Sólyon László nem vállal a szilveszteri haknit, valakinek ezt is meg kell tennie. Ugye karácsonykor látszik meg igazán a világhoz való viszonyunk, és hogy milyen lusták is vagyunk. Ugye nem kimegyünk irándulni az erdőbe, hanem behozatunk a szobába egy fát, és utána azt leszemeteljük. Előve a karácsony keletkezés története furcsa, ugye Jézus születését ünnepeljük, de ritkán gondolunk bele, mi is történt azon a napon, azon az éjszakán. Ugye? Az én lányom apás szülésen született, de hogy mondani szoktam, ott volt a feleségem is. A Jézuskánál meg azt mondhatjuk, hogy királyos szülés volt. Tehát ott volt három király pluszban, meg néhány pásztor, de mondjuk így elképzelem a bábát abban a szituációban, Kérem, a furcsa ruhás urakat menjenek a jászol mögé. Tehát ez... A másik, ugye, hogy ezeket az ünnepeket már egyre inkább kisajátítják a multik. Az az érdekes, hogy a Mikulás azért piros, mert a Coca-Cola marketing akciója nagyon jól sült el. Mondjuk én egynek örülök, hogy a Jézuskára nem ment rá a Fanta. Tehát... Képzeljük el egy sárga gyerek, amit úgy ír föl, hogy bambúcsa, Tehát... Ez... Ezt a márkamarketinget tovább lehetne vinni. Van ugye télapókor Mikulás, vagy Mikuláskor télapó, karácsonykor Jézuska, húsvétkor Nyuszi, viszont szilveszterkor nincsen senki, aki ezt tartozhatna az ünnep, és a nagyon nagy ötletem Hányásapó. <Szorítan> Hányásakon megérkezik bárhova, és csak annyit tud mondani, hogy Bújék. Van egy hátránya még, hogy csak olyan tárgyat tud hozni, ami átfér a nyelőcsövén. Biciklipumpa, Ropi szívószál. Lehetne tovább gondolni, tehát a segítői, a konfetti kobold és a másnaposság manó, és a szányát két Jéger üveg húzza. De most a másik, a betlehemezés. Én énektagozatra jártam, és hetedik éves korunkban úgy gondoltuk, hogy jó lesz, ha mi betlehemezünk. Rendszerváltás előtt voltunk kicsivel, de megcsapott a magánszektor. Tehát valami pénzt lehet ebből is csinálni. Így pásztoroknak voltunk költözve, mi fiúk, ilyen bekecs, kucsma, amivel azt értük el, hogy mindenki román gyerekoldusnak nézett minket. És mielőtt el tudtuk volna kezdeni, a műsort már adták a pénzt. Hát először bejutottunk az Életet az években Nyugdíjas Klub Arra Kis Időre című ismerkedési estére, és, és éreztük, hogy nincs ránk szükség. Tehát mondtuk, hogy megjöttünk, megjöttünk, és mindenki hátat fordított. Végső kétségbeesésünkben. Fölszálltunk a piros hetesre, mert onnan nincs menekülés, tehát ott végig kell hallgatni a műsort. De azzal nem szálltunk, hogy a Blahánál Máriát, a komplet diszletet és a kis Jézus lesodort a tömeg, és utána már tényleg három ilyen nagyon szottyat, szomorú román gyerekoldus maradt föl. Ugye a műsor címe, hogy ezt is érintsük, Nagy fagyás. Nekem gyakorlatilag semmi nem jutott róla az eszembe, viszont voltam náthás, és úgy érzem, hogy ez egy vékony szállal, de kapcsolódik a témánkhoz. Na most a feleségem az ilyen biofixát. Előbb-utóbb mindenki belesodródik a bioőrületbe. A gyerek biokörös golyót eszik. Az a baj, hogy a DM-ben veszük és mosópor ízű, de nagyon egészséges és ennek az egész biomozgalomnak a csúcsa az aloe verázás. Nem tudom, hogy ki fogyaszt aloe verát, és milyen mennyiségben, de hát az állítják már mindenre jó. Van egy ilyen világító pénisznek álcázott kiszerelésben, pacalszörp. Tehát ez az aloe verás cucc, amit ősi mexikói recept alapján készítenek igazi mexikói pacalból valószínűleg, és az a baj, hogy nagyon egészségenyés, de hánytat. Tehát már állagában is. Ránézel, és rosszul leszel. Hát a csúcsot ott értem el, hogy elfogyott a tusfürdő, elmentem a bódba, és következő tusfürdőt sikerült vennem. Aloe joghurt. Hát mondom, én egy komplet Jakubcsak csak változom, tehát ezzel lemosdok, egész nap fit leszek. Nem elég, hogy csökkenti a gyulladást, még fosat is. Tehát... Egyetlen hashajtó, amire rá van írva, hogy külsőleg. És a legnagyobb volt, hogy a feleségem mondta, hogy vegyünk biopaplant, mert hogy az milyen jó lesz, a biopaplant vásárolunk. Vettünk is biopaplant. Az a jó, hogyha az ember beleízzad, akkor tényleg ilyen emberes szaga van. Tehát ilyen nincs ez a zavaró öblítő szag, meg ilyen dolgok, hanem... Ilyen bioparasszag, gyakorlatilag. És ez ki se engedi, mert bio. Hát én szkeptikus voltam. Az eladó a szememben nézett, és azt mondta, Uram, ez a paplan aloe vera mintás! Köszönöm szépen! Ez a téli szezon sajnálatosan ugye a diszkó baleseteknek is a szezonja, tehát én a diszkó balesetet mindig úgy képzeltem, hogy valaki bemegy a diszkóba és lefejeli a diszkógömböt. A legdurvább lehet az autós baleset, ahogy elképzelem. Te, nem egy sorral előrébb szól a jegyünk, de... <gül> És ugye azok járnak ilyen pórul, akik friss jogosítványra rendelkeznek. Én nekem a forgalmi vizsgán volt egy ilyen érthetetlen dolog, amikor ugye az embernek nem sikerül a forgalmi vizsga, azt mondják, hogy cseréljünk helyet. De mondom, másik oldalon még kevésbé érem el a kormány, tehát... azt hittem segíteni akarnak. Itt a rádió is emlékezzünk meg Szabó Magdáról. A legszebb halál, amit kívánni lehet, hogyha az embert olvasás közben, szellemi kalandok között éri a halál. Azon gondolkodtam el, hogy híres embereknek milyen lehetett volna stilszerű halála. Például ugye Szalvador Dalit tapossa egy lángoló elefánt. Azt hiszem, ez mindenféleképpen jó lett volna. Illetve még van két magyar párhuzamom is, tehát Fekete Pákó olvasás közben kómába esik etűsokkot kap, és harangoztak neki. Illetve a legdurvább, amit el tudok képzelni, hogy Kozsónak alvás közben a nyakárat csavarodik a tincse. ha bulvárban utazunk, Klárika könyvet írt Korda Györgyről, valószínűleg más témaja nincs, próbálkozott a Filozófia Európában címmel, de hát három sorig jutott, és abban is csak Orda ről írt. És azon gondolkodtam, hogy milyen önéletrajzi könyvek születhetnének ugye itt a sztárokról. De a ember a haj alatt, esetleg Bogáncs, Havas Henrik, így élt helyettem valaki, írt a Kálajos, Csárli, 12 nap, amire kávé emlékszem, Kós János, az a zongora alatt, Fekete Pákó, onelet Korektor Korrektor Nelkuli verzió, Fresh Randy, szavak, amiket ismerek, Szellő István, férfi a pult mögött, és végül Bódi Szilvi, minden nyuszi szereti a répát. Csak azért ez a rossz poénat fejeztem be, mert Bódi Szilvirel most, Bo Bódi Szilv, tehát így írja a nevét, nem lehet tudni, hogy az anyakönyvezető volt nagyon berúgva, vagy ő hitte azt, hogy egy Y-tól már elmozdul a művészvilág irányába. Most jelent meg egy olyan hír, amit nem tudtam feldolgozni, azt írták, hogy Bódi Szilvinek ritka betegsége van. Most nem mindent meg lehet írni gyakorlatilag a bulvás sajtóban. Van egy ilyen teóriám, hogy mi lehet az oka, ez egy úgynevezett modell alzheimer kor, tehát nem elfelejtesz mindent, hanem eszedbe se jut semmi. Hát dundika, nem tudom, ő is nagyon jó volt, most bejelentette, hogy nevet szeretne változtatni, kitörni a dundikaságból, gondolom Tömzsi. Esetleg molett kell, én ebben gondolkoztam. És a másik, mi hova menjünk az ünnepek alatt? Játszóházba. Tehát a játszóháznak az a lényege, nem tudom, ki volt már a gyereke játszóházban, ugyanolyan, mint a játszótér, csak 50-et kell fizetni, és le kell venni a cipőt. De nagyon jó. És ott volt múltkor ilyen arcfestés ingyenes, tehát az 5000-be benne volt az arcfestés is. Volt egy dagadt kisfiú pókembernek sminkelve... Úgy nézett ki, mint egy kosárlabda hálós szatyorban. Volt egy katica bogár, az úgy tűnt, mint a egyszerre lenne magas vérnyomása és fekete himlője. És ez a legdurvább, amikor a gyerekek így elkezdenek mozogni a játszóházban, és beizzadnak, és ugye hát elfolyik az arcfestés, és akkor mindenki ilyen egységes felhőátvonulás. Tehát így néznek ki a gyerekek. Voltunk állatkertben, voltunk állatsimogatóban. Mi van kiírva az állatsimogatóban angolul? Petting zoo. Én nagyon reméltem, hogy nem kell tovább menni a kecskével. Tehát, hogy... A másik, hogy aktualitás is legyen, kisernő, kedvenc dandárt a egyeruhás húgykazán. Nagyon nagy nagyon nagy mesterő. ő. most öt kocsit, egy hasonmása. Tehát nem ő volt, nem ő volt, egy hasonmása. De lebukott, mert mind az öt körbe is volt brunzolva. Arena pláza is, hát elkészült majdnem, de végül is obi lesz. Igen. Szerszámok elő vannak, tehát mindenki kedvére válogathat. Gondolom úgy néz majd ki, hogy valaki bemegy a boltba, és azt mondja, azt a flexet kérném. De hát ez egy Tomi Hilfiger volt. Ja, bocsánat. A Magyar Gárda még mindig él és virágzik. Ugye két fő programpontjuk volt, a véradás és a És Nagyon nehéz volt, tehát ilyen ötletpartig ezrei tartották, hogy egy békés kifejezést találjanak, amiben benne van a vér és az írtás szó. De sikerült. És én a ruhájukat azóta se tudom feldolgozni, tehát igazi mély magyarok, de kínairól öltözködnek. Van ez a mellényük, ami nagyon sok zseb van, azt tudom elképzelni, hogy ők nagyon messzire szeretnének menni kézipogyász nélkül. Tehát úgy, mint Maónál volt a nagy menetelés, másfél millió lépés Maóval. Nem tudjuk, hol van a kommunizmus, de mire elérjük, mocskosul elfáradunk. Ezt lehet érezni a is, ezt a görcsös akaratot. És végül, ugye vannak ezek a pólók, hogy magyar vagyok, nem turista. Ez egy ilyen kis barátságos mindenki számára. Tehát a turisták is köcsögök, meg akik nem olyanok, mint mi, azok is köcsögök. Gyakorlatilag csak otthon lehet fölvenni biztonságban. És lehetne csinálni egy olyan pólót, hogy... Turista vagyok, és magyar. Ezzel például, amikor valaki a Sanzerizén, a motorháztetőn szalonnát eszik, akkor megértik, hogy mi a probléma. Köszönöm szépen, figyeljenek! Trunkó Barnabás is említette előző kabaré felvételünkön, hogy Győrben a kávéautomatára elhelyeztek egy feliratot, hogy nem ott kell befizetni a vizit díjat. <gül> Mekkora meglepetés viszont, ha maga a kávéautomata jön be a rendelése. Kovács András Péterrel és Nékán Petrával azon gondolkoztunk el, hogyan reagál a hazai egészségügy, ha egy kicsit nagyobb homokszem, konkrétan Dart véder kerül a gépezetbe. A jelenetet előadja Csala Zsuzsa, Vida Péter és Lengyel Tamás. Kérem a következőt. Én vagyok. De hát maga előtt még uh. voltak hatan. Most mennek át a balesetire. Uh. Verebes úr, maga az? Uh. Nem... Egy motoros. Víder nagyúr. Tök mindegy, fáradjon be. Laktíme. Egy messzi-messzi galaxis. Anyja neve? Smith Skywalker. Betűzzem? Nem pontos, majd leírom, amit hallottam. simi Skywalker. Hülye egy nép, de hát magáért se jobb. Apja neve? Nincsen apám. A Midi-Kloriánoktól esett teherbe az anyukám. Nem. Tehát az apa ismeretlen permadonor. Hol született? A Tatuínon. Tata mellett, tehát... Akkor komárom Esztergon megye! Esetleg levenni a sisakját? Nem. Miért maga ronda? Nem. Sisak nélkül. Meghalok. Ezt ismerjük. A Szabó is mindig azt mondta, hogy nem tud élni a kendője nélkül, aztán egyszer levette... És az egész Neuton-família rá volt varva a nyakára. Elkérhetném a vizidínyük, tehát... Parancsoljon. Kivenni ebből a levágott kézből? Mert nem tudom lefűzni, köszönöm. Mi a panasza? Ne is folytassa. Akkor kezdjük egy pupilla vizsgálattal. Hát, mégis csak kéne venni ezt a sisakot. el a szemem rendben van. És hány dioptriás ez a sisak? Másfeles. De bifokális. Így hiperugrás közben is tudok szudokúzni. És a fogai rendben vannak? Persze. Megvan mind a 32. Otthon, egy dobozban. És akkor mivel eszik? Egyáltalán eszik maga rendesen? Szó-szó. Minden délben lemegyek a tiszti kantinba is. Elidőzöm kicsit a Nokia töltőn. Pedig ha egy kicsit megköszörülné ezt a rostégy, bármit be tudna küldeni szeletben. Tátsa nagyra a száját, és dugja ki a nyelvét. Az nem a szám, ahova néz. Az egy ceruza hegyező. Ah, értem. Kérem, sóhajtson. Na, ne hülyéskedjen, rendesen. Jó. Felírok egy köptetőt. Úgy tudnám leírni, mintha a kocsonya maradékát szívószállal próbálnánk kiszívni egy sorsolási gömből. A röngyen felvételeit elhozta. Itt vannak. A koponya rendben. Hello, vinkor volt röngyenen, hogy fent hagyta a sisakot? Busójárás a tüdőszűrőben, mi? Mi ez a felirat itt a tüdején? Philips. Mellette meg 1500 watt. Na nézzük a prosztatát. Kérem, feküdjön fel az asztalra, és húzza fel a palástját. Ez most egy kicsit kellemetlen. Mit keres a Reset gombot? Nem, a proztatáját, de úgy látszik, hogy itt csak elemek vannak. Aha, megvan, megvan a Nokia töltődemenet. Nézzük csak, ez a szárnyas anyja nem hiányzik valahonnan? Ha megpróbál festék hengert cserélni, pofánvere. És uh, szokott sírni? Próbálom visszafajtani. Tudja, nagyon nehéz kifújni az orromat. Zárlatos lesz tőle a beszédmodulátorom. Egyébként jól alszik, nem orkol? Egyáltalán nem alszok. Hmm. Alvás zavarok. Hát, nagy úr, szerintem önnek pihennie kellene. Aszmatikus légzés, művégtagok, stresszes munka. Elmehetne rokkad nyugdíjba. És kereshetne egy hobbit. Nos, titkon, mindig is szerettem volna makramézni. Talán még nem késő elkezdeni. Én is csak bíztatni tudom. Viszont még hátra lenne egy vizsgálat, amihez lekéne menni a harmadik emeleti andrológiára. Mi az? Nos, itt ez a kis üvegedény, ha érti. Nem. Nem értem. Hát, kardot kéne rántani. Nem, nem, nem. Nem úgy, hanem képletesen is. Hát a jó öreg kamaszkörű zoomolgatás. Értem, de én már nagyon régen nem. A, a, a doktor nő a harmadikon majd segít, és kap tőlem egy euronics robotgépkatalógust. Hát, ha erre begerjed. Oh. Gyümölcscentrifugák vannak benne Vannak, vannak, igen Nézze, és nagyon bomba testük van És olyan, hogy távirányitó egy szivon, Mert akkor Kéne még egy tégely Lesz olyan is Örülök, hogy kicsit jobb kedvele Nagyon köszönöm, doktor úr Viszlát. Éh. Annyira sajnálom, amikor ilyen beteg emberek jönnek be Nővérke, ha maga már olyan régen van a szakmában Észrevehette volna, hogy ez egy szimuláns Aj, de elegen van ezekből a csalókból. Ki a következő betegünk? Valamilyen csaba Vagy jabba <gül> Rendkívül jelentős túlsúlyjal. Na akkor hívja be, de én már most borítékolom, hogy csak testnevelésből akar felmentést. Most Belicai Balás következik, a Duma generáció egyik legkiválóbb tagja. Sokoldalú, mindig naprakész. Egyaránt erőssége a viccmondás és a paródia. Poénjai nem csupán nevettetnek, mindig van mögöttük gondolat. Következik tehát Belicai Balázs, akitől most kaptam ezt a szöveget, hogy olvassam fel. Belicai Balázs. Kint kérdeztem, melyik mikrofonos kellni, hogy jó legyen a vétel, mondták, amelyik leginkább jobbra van, mert az van a magas emberekre beállítva. Hát így jártunk. Ugyan az adásba kerül, akkor túl vagyunk a karácsonyon, ez csak azért ismétlem át, hogyha egy nelepő meg, ha esetleg utalok erre a műsorban. No, szeretettel köszöntök mindenkit, hogy telt a karácsony. Kiskoromban mondták, mindig már csak tized kell aludni, és itt a Jézuska. Igen, de én a délutáni alvásokat is beleszámoltam, 5 öt nap után kezdtem kicsit ürelmetlen lenni. Vagy emlékszem, amikor belestem a szekrény mélyé, megláttam a gyönyörű legókészletet, készletet, amit aztán az unokatásom kapott meg. Anyám mondja mindig, hogy a karácsony ajándékban a meglepetés a lényeg. Tavaly vettem neki egy Marilyn menzon CD-t. Idén opera CD-t vettem neki, a bánkbánt. Most kijött a remix. <gül> Nekünk egyébként sokáig bérletünk volt az operába. RK 23. Sortát, nem az a kifejezett VIP-szektor. Viszont mindig vittem magammal látsövet, és így láthattam, hogy a 70 méterrel lévő énekesek hogy néznek ki 50 méterről. Lényeg, hogy volt egy énekes, aki ilyen hehezette léneket. Csúcs az volt, mikor a rigolettóban meglátta a lányát, Gildát, ő csilda lehányom! Meg volt, hogy egyik énekes egy régebbi fordításban tudta a szerepét, a másik meg egy újabban, viszont a kettő nem volt kompatibilis. Ilyen párbeszédek voltak. Hány óra van? Igen, rögtön itt lesz. Vagy ha külföldi művész volt, akkor énekelt egy támo a mi mio Válasz, én is. Említettem már unokatesómat, én már tudtam olvasni, ő még nem, és együtt láttuk az orrót, és nekem kellett tolmácsolnom a feliratokat. Szeretlek. Meghassz. És néha direkt ilyen hülyeségeket fordítottam. Nem leszek kisdobos? <gül> Leesett az állam, nagyon édes volt. De hát, ma már szerencsére virágzik a szinkron. Jessica leng Kovács Nóra. Kráberben író Menszátor Magdolna. Nemrég megint megnéztem a Ben Hurt. Az jelenet meg valamikor meglátogatja az anyját, meg a nővérét a lepra Sziasztok, most nem adok pussit. Mindig elképzelem, milyen lenne a verseny után egy ilyen formaegyes sajtótájékoztató a szokásos szinkron Mondd Ben, hogy érezted magad a verseny alatt, nagyszerűen, no, bár a kolosszábi de nehéz, két nagyon komoly kagyar is van benne. a függetlenül a csapat nagyszerű munkát végzett, ugye jól érezted magad. Tényleg jól magad? Tényleg jól érezted magad? Mesélték, hogy amikor az első Batman filmet szinkronizálták, Hitlerling Istának nem volt könnyű arra, hogy Batman, azt kellett mondani, hogy a denevér ember vagyok. Hát csak nem jött ki. Azt is nagyon bírom, amikor így az sorozat elején kezdik magyar hangok. A nyaki nyakikerinsz negatív, Andrész Scotty. Nagyon sokért Gruber hugó. Azt egyért nem értem, hogy a Night Riderben a csodaautót miért a Teriblekkel szinkronizáltatták. Michael, nagyon fáj a <gül> Michael akkor ne menjünk be a barostére, iszonyú dugó van. Ez már olyan volt, mint egy ilyen korai GPS. Most kitaláltam jeleget, hogy mi lenne egy GPS népmeses stílusban. Menj tovább 100 métert. Lesz ott egy hármas út a közép, Vagy egy... egy fekete-pákos GPS. Egy kicsit baleset veszélyes lenne. GPS tápgyagyútó stílusban. Érzem, hogy jön egy kanyar. Kiszer GPS? Hát, az mondjuk értévedne. Lehet, hogy jobb lenne egy ilyen humoros szórakoztató. Még szerencsem, hogy nem Angliában vagyunk. Jó nagy karambol lett volna. GPS politikusok hangjám. Az első lehetőségnél jobbra. Megyesivel nehéz lenne. Utálágazó, utáléjaj. Akkor már lehet, hogy jobb lenne egy olyan, hogy. Menj tovább négy métert. Igen, megcsináltuk. Ha meg elrontja, nem azt mondja, hogy újra tervezés, hanem elkutuk. Sok GPS figyelmeztet, hogyha túl gyorsan hajtunk, hát ez mondaná, most nem lehet megállni, most kell tovább menni, gyerünk csináljuk, csináljuk, húzunk húzzunk bele! Először balról! Tarlós István azért nem lenne jó ilyen hangnak, mert az ő tempója eleve ilyen relaxáció CD-jel kettőkor. Amióta tegyet tartok a számban, mindig megalszik azt várom már, hogy választási vitaműsorban összeugrasztják a Hiller Istvánnal. Féktelen vita lenne ott szerintem. valódi György, alig bírna moderálni. Mindenkinek két perc áll rendelkezés öné a fúr! Landulatban az ország, Lendőlerben a a tanárom, és én is nagyon nagy... Sajnosz leáltva két perc, köszönjük szépen! Még amikor a várban ment a Magyar Gárda avatás, nagyon izgultam-e, hogy Husztics Mátyásnak skizofré rohama legyen. Magyar Gárdan vigyasz? Mondom az urámnak, Tibi! Most tudja, ki, jövőre elfogadják a gyűlölettörvényt. Én egyébként általában úgy vagyok a gyűlölettel, hogy ahol cigányoznak, ott cigány vagyok, ahol zsidóznak, ott zsidó vagyok, ahol buziznak, ott azt is elítélem, tehát... Szerintem ez így szolidáris. Jó, ott a hármas metró mentek kivetítően a hírek. Ja. Kóka János szerint a reformokra szükség van, most nem szabad meghátrálni. Következő, kérjük lépjen hátra, szerelvény érkezik. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok! Ugye ismerik azt a mondást, hogy ha van sapkája, az a baj, ha nincs sapkája, az a baj. Hát valószínűleg ez adhatta az ötletet a belga nevű rep együttesnek, amikor piacra dobták Az a baj című és refrénű, nagysikerű hip-hop kultuszdalukat. A három fiú nem túl Cizellát zenéjére most Éles István írt szöveget Mi a baj címmel? Tisztát megjelentek, szokásomhoz híven természetesen alig-alig saját hangomon, inkább kölcsönvet hangomon, de valamelyest azért az én hangom is hallható lesz. Gyurcsány Ferenc Habsburgottó, Sojom László Pozgaimre, Tordján József, Orbán Viktor, Hiller István, Dajcs Tamás, Kunce Gábor és Eperjes Károly hangja. Mellett. Íme! <tos> Ha erős az euró, az a baj Ha meg erős a forint, akkor az a baj Ha sose lesz eurónk, az nagyon baj Hogy 2010-re az meg kacaj Hogy nem szeretitek széchenyi az a baj Hogy nem szeretitek a stádiumot, a világot, az a baj Beszek a hitelt, a szeretitek, az a baj És nem hiszitek, hogy Angliát újra megverjük, ez a legnagyobb baj Ha szeretem az F16-ost, az a baj Ha a grippen mellett döntök, az a baj ha a népszavazást hirdetek, az a baj És ha még meg is nyerem, akkor lesz daj-daj Az eghóma már nem egy szekér, az a baj Hogy győzinek nincs két élete, az a baj Annácskának még száz keble, az a baj Cs A pisának csak egy jelentése, az az igazi baj Hogy száhoságban közép-európában, az a baj Hogy szerzőbb lesz a Karpet-medence, az a baj Hogy kiszárad a hortobágy, az a baj Hogy kiszárad a torkon, az az igazi baj Kened, vágod, hiszed, tervezgeted, azt mondod, lazán megnyered. Megvan minden fontos feltételed, vizsgáládat magadhoz veszed. Teszed, veszed, viszed, szervezgeted, köreid is körbe veszed. Kened, vágod, hiszed, tervezgeted, innen már csak nyerni lehet. Ha nem jön ide a multi, az a baj De ha a szlovákokhoz sem megy, az havaj Ha az orrunk alá bűzlik a henkok, az a baj És ha dotáljuk a szagot, az duplán gáz Ha nem jutunk ki harmadik piacra, az a baj És ha már a másodikra se, hát az gáz De ebből azért addig talán nem lesz baj míg üzlettársunk azt nem mondja, no, de vaj Ha szétszedjük a kurdont, az a baj ha lemondunk a mentelmi jogról, az a baj. Ha feljelentenek minket, nem zavar. Melindsebből kifizetjük, mi a baj. A lovakat se szeretitek, az a baj. A hűlt a plázát szeretitek, az a baj! Hogy belebukunk a bukszindexbe, az a baj! S a Széchenyi kártyával nem lehet túltézni, az a baj! Hogy nem szavazták be a parlamentben a nőket, az a baj! Hogy nem szeretik a politikai túlélőket, az a baj! És jobb szélen, a bal szélsőket, az a baj! De hogy nem szeretik a fradit, az az igazi baj! Genebb, vágod, nyesed, letárgyalott csapatod, bajnok is lehet! Rólad készült képek sorba állnak, mint csilei cseresznye szeme. Bulvár rád vár mindig tártkarokkal és harsogja vissza Hogy vágod, nyesed szépen, kihegyezett, újra a karókat vered. Dúr a kórházlista, az a baj. Hogy túl hosszú a várólista, az a baj Hogy a vizit csak erre jut még, az a baj S hogy a programot nem otthon szülték, az az igazi baj Ha kicsi lesz a minimálbér, az a baj Ha magas lesz a minimálbér, az a baj Ha erősödik a kormány, az a baj ha erősködik a szakszervezet, az a sztrájk. Ha nagukkorol zümböksz, az a baj. Ha a kékáromlatot is fújod, az is baj. Ha mindkettőről hallgatsz, az az igazi baj. Mert a Szijjártó majd beszélne, hát az a legjobb. Ha nem vagyok a parlamentben, az a baj. Ha hozzászólok a tisztelt házban, az a baj. Ha beszélek az asztóriánál, az a baj. Ha nem én vagyok a miniszterelnök, az tényleg nagy baj. Ha picóval most szóba állok, az a baj. Ha sárközivel két szót váltok, az a baj! Ha csóri most szalutálok, az a baj! S amíg még Markóval is parolázok, az aztán a baj! Kened, vágod, hiszed? Három évig megmarad a többséged neked! Inget, cipőt, szorít, elviseled, parlamentbe a hossz viszed! A pártod, szorít, bírod, s a tisztasági csomagod magadhoz veszed! Kened, vágod, hiszed, reformálod, minden már csak fejjebb lehet. Inged, cipőd, szorít. elviselet parlamentbe, bosszöltőd veszed. A pártod, szori, bírod, a tisztasági csomagod magadban, Kovács András Péter rendkívül becsületre méltó cél tűzött ki magának Szilveszterre, nem fog inni. Ami szilveszterkor végül is mindegy, mivel ivás nélkül az ember még rosszabbul érzi magát, hiszen ezernyi részek között szembesül azzal, milyen volt ő tavaly szilveszterkor. Plusz attól, hogy nem hiszik, az úton simán frontálisan ütközhet egy részeggel. Kovács András Péter következik. csókolom. az a helyzet, hogy idén is beteg vagyok, és... Hát gyógyszerre inni az ugyanolyan, mint akupunktúrára talajtornázni, úgyhogy. Tavaly az történt egy házi buliból, hogy hát három martini után másfél órán keresztül udvaroltam a fali tükörnek. És... De minden működött, tehát táncoltunk, kocintottunk. Ott roppant meg a dolog, elmentem piáért, mire visszajöttem, neki már volt. hogy szakítottunk. Néha még látom. De vigyázok. Most nyáron itt volt Mika Hekinen, a felelősségteljes alkoholfogyasztás nagykövete Magyarországon, és három szabálya volt. Az egyik, ne így áll, ha vezetsz. Ez mondjuk evidens, meg kilötyög. Tehát azért ő tudja a kanyarba 180-nal megtartani egy stampedit, azért az nehéz. A második, ha iszol, egyél, hogy felszívódjon. Tehát, ez a mentő a magyaroknak, akik nem bírják betartani az elsőt. És a harmadik, legyen köztetek egy józan, aki a sofőr, és ezt váltogassátok. De milyen gyakran? Tehát, mi óránként cseréltünk. Nagyon kell vigyázni, múltkor mentem egy fellépésre, elrontottam az ajtót, és becsöppentem egy, egy olyan helyiségbe, ahol egy ötfős, középkorú férfi kemény mag cigányzenére mulatott. És Kinézett magának egy férfi, akinek ilyen rettenetes ősztömött bajsza volt, de annyira, hogy fütyüléskor nóta helyett pörkölt jött belőle. És <Szűk> azt mondja, ki az a szép fiú? S azt mondja, apukám, erre a kérdésre még somának se válaszolnék. Nem, hogy neked. De most egyébként a melegeknek most már lehet regisztrálni, tehát házasodni még nem is, de regisztrálni már lehet, és ugyanazok a jogok illetik meg őket, mint a heteroszexuális élettársakat. Tehát akár banki hitelt is vehetnek föl, és így elképzelem, hogy jönnek ki a bankból, hogy ugye megmondtam, Nyusza muszó. <Szűk> De egyébként Soma meg nem került be a csillagszületiknek a zsűriébe, tehát végre kilátnak a tagok mögül a nézők. <tos> <tos> <tos> és azért Fábri és Nára egy zsűriben, tehát a Simlis és a Szende. Azért... A másik a csillag szóró, de az ugye akció, komando, ugye több ellenőr együtt lép be valahova, ahol ellenőriznek, ami nem betlelmeseknek hívják őket, tehát így odaérkeznek, áldás békesség a ház népének, a Payne könyvet kérnénk szépen, és elképzelom, hogy egyszer fönnök adna a rostán a Mikulás, hogy hova, hova? Cuc, honnan van, nézd aki sarkol? Na, akkor vá már a nyilatkozatok kérünk szépen. a gyerekeket, mi? Vé, hülye. Én gyerekkorom a gomba voltam evel a kéményen bemászással, mert nálunk konvektor volt. És belegyanottam, basszus, most vagy a parapeten jön be, vagy a gázórán, de mindenképpen egyből az égéstérbe jut. Oviba meg, oviba meg jött a Mikulás, de pont olyan piaszaga volt, mint a fűtőnek. És mindent... Minden tudott róluk. nyitott könyv volt az életünk, egy gyereket kivéve Bódogot, neki pszichológusok voltak a szülei, tehát Nomen Sztómen. Boldognak ennyi volt a papírjára írva, hogy Bódog depresszióra hajlamos időnként deviáns. A szegény fűtőbácsi nem tudta, hogy most virgács vagy csoki. Meg amúgy is figyeljünk, hogy mit adunk a gyereknek, mert most jó egy hónapja volt az a nagy botránya a Kínában gyártott Ausztrálián gyöngyös kirakós játékkal, amiből nyálhatására ilyen extáziszerű anyag szabadul fel. Tehát a játék függőségnek egy új formája. Tehát diszkódróg az oviban. Beraksz egy Levente Péter is és reggelig elszeletel a gyerek. És húsvétra majd mit kérsz? Gyöngyöt! És úgy kell rátérdelni. Ami viszont most nagyon megy karácsonykor, az a Schlager termék a nagy felbontású televízió. Most lehet, hogy benne van a hibá, de én nem akarom látni baló gyölt Meg a GPS, amiről Belicei Balázs is mesélt, most a Garmin cég készített nőknek GPS-t, ilyen lakrózsaszín, és egy picit szájbarágósabb. Nem azt mondja, hogy fordulj balra, hanem, hogy kuplunk, vissza kettő. Jobbról jó. Vagy elkezdem, hogy elrontja, és így megszólalna a macska fogóból a hang, hogy én vezettem. Azt mondja, én vezettem. Meg az okostelefon is egy sláger, amiben már benne van a gps most már mobiltelefonban minden benne van. Én most így betegen egy dolgot hiányolok a, a mobiltelefonból, lázmérőt. Tehát az nagyon nagy lenne. Úgy érzem, főzik a lázam, így bedugom, így honolja rá finom. És akkor úgy hívnának. Korcsi, most ne hívjál me. Kurvára csikiz. Vagy gondoljunk bele a fél éves gyerek otthon bedúra, hát nincs mese. Fölcuppantom neki, na most hívják Arcsi, most, most. A gyerek megtanul járni. Nem, és örüljön az a külök, hogy nem a laptopba van beépítve a telefon, vagy a lázbérő. Hát szintén ilyen sláger termék az utazás, most nekünk ilyen sláger ajándék. Most jött vissza egy ismerősünk Izraelből, és egy zarándoklat volt bibliai helyszíneken. Program első este Betlehem szálláskeresés de ez nem, vicc, ez nem vicc és belegondoltam, a harmadik nap Cezárai romok, eső esetén vízel járás <gül> és hát az örök az örök ajándék a könyv, múltkor láttam az egyik könyvesboltban egy ilyen sorozatot Frey könyvespolca tehát olyan könyvek, hogy nem ő írta de ő sem olvasta el <gül> az űrféjével adják el, és ennél egy durvább lenne kiszeltünde könyves polca. Rajta egy könyv, az űr. De azt meg vissza kell adni a netkának. És hát kiszeltünde készült plasztikai műtötrén, abba bízom, hogy legalább az agyát bővítik 4 gigabájtig, mert legalább csengőhangokat tudjon, nem? És most a könyvesboltban olyan zsúfoltság van, hogy eladóhoz nem jutsz hozzá érdeklődni, biztonságért kell megkérdezni. Ez a legveszélyesebb, mert ott áll, így uralja az egész magyar üldalmat. <haz> És mondom, aki elnézést kérek, Márai Sándort, merre találom? <haz> Ötűen nem dolgozik. És a másik veszélyes a könyvekben, hogy félinformációkat írnak. És erre nagyon kell vigyázni, Most a feleségem rácuppant a gyógynövényekre. Vettem neki egyébként egy vaskos könyvet a témában, és már két nap múlva préselt benne valamit. Ő egyébként úgy gyógyít, mint Dr. House, tehát olyan szikár. Gargalizás vagy meghalsz. Kész. Most És a másik ilyen félinformáció, amit olvastam egy könyvben, hogy oda kell figyelni a pettingre. De azt nem írták, hogy a sajátomira, vagy a szomszédokéra... Ami az itt panelban egy nagyon fontos kérdés, mert hát ugye vékonyak a falak, és, és hallom, hogy egyik lakásból kopognak át a másikban, hogy Hé, hát itt gyerekek is vannak, a másik meg kopognak vissza, hogy mi is azon vagyunk. Nagyon veszélyes, éppként gazdag réten lakom, és hát nálunk plébános László atya, aki, hát ismerjük a szomszédokból is, Ferencváros mérkőzésekről is, tavaly éjfélém egy olyan stand nyomott, én sehol nem vagyok hozzá, nem volt szószék, meg jegyzetek, meg mikrofon, kis mikroportot fölcsíptetett, és ment be a tömegbe, és mondta, hogy mert téhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, ruhátlan voltam, megruháztatok. <tos> sírtunk, hogy ezt most hagyd abba. És ott voltunk szilveszterezni is, a gazdagréti közösségi házban volt latinest. Hát gyakorlatilag tisztes panellakók csegevarának költözve lambadáztak. És volt svéd asztal, hát itt Tehát így tényleg megkapták a lati hangulatot, este tízre felfűtöttük a diszkóparkette. De réjfélkor felszolgálták a töltött káposztát. Hát én belegondoltam, holnap délben nyitok anyám lencselevesével. Hát... Gyakorlatilag egy ilyen élő biológiai szuperfegyver leszek, egy ilyen, egy ilyen földlevegő föld. És ez alatt oda a parkolóba az egy dolog, hogy lehányták a kocsi motorház tetejét. De hogy beleírták, hogy bujjék. Köszönöm szépen! mint ismeretes, a parlament nem hagyta jóvá az egyneműek házasságát. Pedig azért elég sokat tököltek rajta. Pedig a humoristák már nagyon ráindultak a témára, remek vőfészszövegeket írtak, elképzelték, milyen lehet egy tánc. de aztán ráfáztak, mert szerencsére maradt minden a régiben. Viszont felmerült, hogy a hagyományos házasságokat ne csak a bíróság előtt lehessen felbontani, hanem például a közjegyzőnél is. Tehát a házasságok továbbra is az égben köttetnek, de talán az okmányirodába is fel lehet majd bontani. A most következő jelenet szereplői azonban nem gondolkodnak a válláson, mert összeköti őket az őszinte szeretet és az egymás iránti megbecsülés. Sinkó Péter... Jelenetek egy házasságból című szappanoperájának legújabb szilveszteri folytatását előadja Csala Zsuzsa és Gál János Béla ja. Béla, én már nem kiválok Hála Istennek Béla, én már nem kiválok megváltoztatni Basszus! Egy pillanatig reménykedtem, hogy a szexről beszélsz, éhülye! Béla, én elfogadlak, ahogy vagy. Ez az én újévi évi Ne bújj ide hozzá! Hát nem, már most ettem. Béla, ha rám nézel, mit látsz? Hát nem akarlak sértegetni. Hát ez egy új hálóig. Én mást ittem. Mit? Éppen most húzod át a dunyhát. Bill, hát nem veszed észre. Év vége van, és én a kedvedben akarok járni. Hát hova mennél ilyen késő este? Megsimogatlak És hozok neked s. Adjál már, Az osztálytársad a gyula Olyan szépeket mond az ő asszonykájának Te miért nem hívsz engem A te asszonykádnak? Ami, most le, hát. Szoktuk azt mondani, hogy Gellért hegyecske Elhalmozza ajándékokkal most kapott például karácsonyra egy liter körni. Ah, te meg festéket kaptál Tudom, sárga. tiszai vegyi kombinat. Kapsz egy szép sárga nyilat a padlóra hogy kitalálja a konyhában. Miért? Szerinted én rosszul főzök Nem, te úgy főzöl, mint Rembrandt. Miért az, hogy főzöl? Mindent olajban. Az olaj nagyon egészséges. Az orosz krémtortából nem annyira. A cigány pecsenyém is nagyon ízlett. Azzal mi volt a baj? Hát elégette, nem? Cigány, néger pecsenyel A fekete pápó felálló nyelve lette volna meg. Múlt az aszpikos kocsonyámat nagyon dicsér. A ja, mehősszeragadt tőle az anyát szája Egész este nem tudod beszélni, hála az aszpiknak Anyukát, anyukát azt hagyjad Múltkor is hogy megsértetted, amikor arról volt szó, hogy sportolhatnék valamit Neked nem kell sportolni, mozogsz te eleget, amikor vásárolsz az anyáddal jó mutatok együtt, egyik boltba be, a másikból ki de nem kellett volna a bevásárlásunkat sárkány repülésnek nevezni. Anyuka nagyon érzik. Nagyon érzékeny. Ezért hívta a zapad, amíg él cunaminak. Érzékeny, mint egy tengerrengés. Neked vásároltunk ajándékot. Nyakendú. Annyi nyakendő van már körbeérni a kerületet. Többet mondok, körbeérni anyádat. Anyuka nem is kövér nem. Tavaly Rodoszon egy egész hátsort kellett lebontani, hogy ki tudják a tűzoltók hozni egy sikátorból Hát igen, anyuka egy kicsit különös vágású Na ne beszéljünk anyád vágásáról amikor együtt laktunk, nagyon jól kijöttél vele Persze, bement azzal az iszonyatos arcával a fürdőszobába És én azonnal kijöttem Te is mondtad, hogy milyen figyelmes Az is volt kulcsukon keresztül Előbb tudta, hogy pattanás van a hátamon, mint én Béla, az olyan nagy bűn, hogy tetszeni akarok nekem. Nem bűn, csak lehetetlen Kedves leszek bujós Béla Szeretnéd, ha én bujós lennék Hát ez izgalmas lehet Na ugye De Elbújsz, én meg nem talállok Béla én parázs akarok lenni Vigyázz, már kiégeted az ülőbúton Én nem akarlak megváltoztatni Én érzem, hogy te szíved mélyén szeret na, Nagyon a mélyén, persze Látod, Béla, én igyekszem Megfogadom, hogy nem foglak idegesíteni Például nem álljam a szemedre Ha jövőre megint elfelejted a születésnapomat Jó na én meg nem fogom elfelejteni Erről jut eszembe. Azt tudod, hogy nekem három éve volt az utolsó születésnapom? Figyelmességből, ne érezd magad olyan idősnek. Béla, azért egy kicsit, ugye, komolyan szeretsz engel. Egy kicsit. Értékeled, hogy én igyekszem? Értékelem szívem. Ugye, végül is elmondhatjuk, hogy szerencsés házasság a miénk. El. Te szerencsés vagy, én meg házas, hogy a fene egyem. Badár Sándornak Japán című könyve után megjelent Amerika című opusza. Ő gyakorlatilag már színpadon dedikálja. Most is a följönnek szerintem egy négy-öt könyvet simán elad. Aranyosi Péter kollégánk mondta, hogy egyszer nagyon sokat fog érni egy olyan badárkönyv, ami nincs dedikálva. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel Badár Sándort. Jó estét kívánok mindenkinek. Hát akik egy kicsit jobban figyelnek, azok észrevetik, hogy nála már a fagyás első nagyvárosi jelei láthatóak. Illetve az is lehet, hogy ez már nem a fagyás, hanem az olvadás utáni első pillanat, mert az órom az már csöpög. Hát ez BKV járatokon nagyon előnyös, mert rögtön az embernek helye, hogy egy kicsit megrázza a fejét. Na most hát mivel a műsor cím az, hogy fagyás, és hogy nekem első fagyási történetem az a vasútnál volt... Sok mindennel nem bíztak meg, tehát azt, azt, nem, azt nem mondták, hogy menjek a vágány közé, mert az élet veszélyes, hanem hogy azt mondták, hogy ha már legalább nem tudok dolgozni, legalább csináljak úgy, hogy hasznos legyek, tehát tegyek a tűzre néha. És behagytak a bakterházba. De... Ez télen, amikor havas a szén, illetve ha egyáltalán van szén, mert az állomásfőnökünk főnökünk az úgy gondolkozott, hogy bakteroknak nem kell szén, mert azok úgy is dolgoznak, futnak eleget, majd kimelegednek, és akkor nem kell nekik tüzelő. Mi megoldottuk, mert ugye megérkezett a tehereszerelvény, volt rajta egy vagon mondtuk a mozdulművizetünkre, egy kicsit gyorsabban lökje meg, így aztán 70 re rácsattant egy másikra, és akkor leszóródott egy a 40-45 és... Ezzel úgy el voltunk áprilisig, és csak esett rá a hó, és egy kicsit vizes És én ezt nem tudtam, és hát gondoltam, hogy nem vagyok az a típus, aki úgy csak úgy osztogatja. Én úgy megküldtem a kájhát istenesen, mondom, amíg nem rakok olyan sokat rá, addig is tudok egy kicsit aludni, és akkor többiek meg hagyd dolgozzanak. De nem akart égni, mert az a 15 kg szén, amit rápakoltam erről a 30x30 centis kis vaskájára megfújtotta valahogy. Gondoltam, hogy megoldom magam a történetet, nem szólok a többieknek, és ezért a mozdonyból megmentett gázolajjal egy kicsit megpráholtam a tetejét. Hát a jelszólt, hogy olaj a tűzre. És De nem működött az Istennek sem, mert csak füstölt, ettől már nem is nagyon láttam a bakterházba. Aztán gondolkoztam, hogy ha Kátránya kátrányal átítatott talpfát keresztül nyomok a szénen, akkor majd meggyullad a kurvanyját. És akkor... Köszönöm szépen! Azt hagyj, ne tegyem hozzá, egy nagyon nehéz ám közlekedő szerelmények közül fölkapkodni egy talpfát. balta nélkül még nehezebb széthasítani, tehát a következő vonatot meg kell várni ahhoz, hogy hosszába elhasítsa. Ezt átszúrtam a szénen, ugyanúgy nézett rám feketén, és ekkor átgondoltam a helyzetemet, és úgy döntöttem, hogy a Kispolski benzin készletét fölajánlom a szénnek, tehát mind a négy decit. Mert mivel 500 méterrel akartam a vasútállomástól, úgy éreztem, hogy nem kell túl tankolni. És ezt próbáltam szépen ráilleszteni a szén tetejére, úgyhogy jusson a talpfára is egy kicsit, és majd két és fél decit ráöntöttem, a maradékkal próbálkoztam, és így néztem fölülről, hogy hol van még olyan terület, ami nem kapott még benzint. De ugye közben eltelt egy a három és fél óra, tehát a gázolaj is valahogy átforosodott, és amikor kapott a benzin egy kis löketet, akkor így a kettő együtt egy ilyen fúzióra lépett. Onnantól kezdve én nem láttam tulajdonképpen semmit. A többiek, akik kint dolgoztak, azok azt látták, hogy bent a bakterházban van egy atomvillanás. És a következő történt, hát ugye a benzin magára talált, Bepukkantotta a kátrányos talpfát, az adott teret a gázolajnak, és a 15 kiló szén az rózsává változtatta a kályhát, aminek a teteje, a vas platni, az így önálló életre kelt, és egy olyan mm az órom előtt így elment, és élével beleállt a bakterháznak a tetejébe. Én meg addig nem voltam ír, de most, hogy belenéztem a tükörbe, most már nagyon ír lett az egyik felem, így az első, mert körülbelül a fejem közepéig elől egy rőt hajam lett, és a szemöldökön meg a bajuszom is nagyon ír volt már akkor. Így aztán, amikor a többiek bejöttek, akkor nem beszéltek hozzám, mert nem ismertek. Eset. Akkor kezdődött számunkra nagy fagyás, ugyanis az államás főnökünk, aki négy óra 10 perckor belépett a bakterházba, az azt látta, hogy merevényé fagyott három bakterin néz, egy rózsává ízott, és úgy is nézett ki tűzhely mellett. Magukkal mi történt? Sanyi a tűzre. Hát hagyd ne mondjam, hogy ha a lett volna legalább másfél liter benzin, oda van a bakterház is. Egyébként szerettem volna elmondani, én boldog újjövet tívánkodtok. Következik két férfi, egy nő, meg egy férfi, azaz a Lárpullát társulat. Száll Simóni, Doláksali Robert, Lár András és Pető Zsolt. Rögtön el is kezdenénk egy közvélemény kutatással. Azt szeretném megtudni, hogy ki ismeri a Beatles zenekart. Ezt valahogy jelezni kéne. Nálunk úgy szokták jelezni, hogy len kell hagyni a test mellett a kezet, egész nyugodtan. Igen, úgy látom, hogy egy ember nem ismeri ott hátul. Miatt elmondom, hogy a Beatles angliai fiatal emberekből álló remek zenekar volt, rengeteg szép számot írtak, és milyen érdekes, hogy az egyik a mai nappal 2007 2008 szilveszterével kapcsolatos, és a Lárpullár társulattal és önökkel kapcsolatos, nem tudom, tudták-e? Nem? Nem ismerik a Bitlis ö, munkásságát? Na mindegy, a címe az, hogy Yesterday, ez egy angol szó, azért nem lehet így elsőre érteni, de én lefordítom, körülbelül azt jelenti, hogy a Lárpullár társulat nagy sikerű fellépést tartott a rádió kabaréban tegnap Című dalról van szó, ennek a dalnak a feldolgozását élvezhetik a következő percekben. A feldolgozás érdekessége az, hogy se a szöveg, se a dallam még csak egy kicsit se hasonlít az eredetihez. Sőt, a címe is egészen más, testépítő szalom. Vár a testépítő szalom... Csak indulj el a szagon Vár a testépítő szalon Rövid táncbetét, Csak indulj el a szagon Vár a testépítés a, a szalomban csak én látszik rajtam, válva, hogy szagom van vár A, a válva, szem az egyre nő Így leszek igazán szalva, nagy menő Vár a testépítő szalon Újabb tánc, bravúr, Csak induljál a, a Hé, hey, haver nagy, itt a muszkli Elhiszed, úgy, hogy én vagyok Bruce Lee a Vagy Chuck Norris, vagy a fehér ninja És értem, hogy te eladít csínszka már a testén csak indulj el a szagon, Luá! Köszönjük szépen, úgy látom, hogy zeneértő közönséggel van dolgunk. Kedves közönségünk, most a rádió hallgatók kedvére elmondom, hogy Lár András kollégám nagyon méltóság teljesen áll itt a színpadon, és az ő kedvükért elárulnám azt is, hogy András kollégám nem csak verbális unikum, hanem vizuálisan is fantasztikus. Kérem szépen, nagyon-nagyon magas a homloka. Ugyanilyen magas homloka volt Leonardo da Vinci-nek, Beethoven-nek és nekem. Ebből egyértelműen kikövetkeztethető, hogy András kollégám zseni. Ez be is bizonyítja. Következzék András a költő! Köszönöm szépen a megérdemelt tapsokat. Ilyenkor év végén a költő is számot vett, visszanéz, mi történt az évben. Nos, önök is, és maga a költő is elérkezett egy olyan művészi kulminációs pillanathoz, amikor a klasszikusokhoz kell hozzá nyúlnunk, amikor érezzük, hogy nem lehet méltóképpen más kép, mint például most. Adi Endrére gondolok. Elmondanám önöknek, hogy a költő kedvenc költője Adi Endre, és ez olyannyira igaz, hogy maga a költő írta meg az egyetlen olyan Adi verset, amit nem Adi Endre írt. Adi Endre? Csokinász az avaron Két nagy mohó csoki Egymásra rádobva Egymásra rádobva Ulvadós máznyákot Csuszpájzoz egymásba Csuszpájzoz egymásba Flutty és Vonaglik az olvadék nyúlvattan. Egymásba átmarnul, melekkéjragacsban, melekkéjragacsban. Egyre totymékosabb, lőgymesebb a bechnye. A csokikat egyébként egy párocska felette. Maga alatt sajnos, miközben a kertben, hát, minimum smároltak. Köszönöm szépen, és ilyenkor van pont az ideje annak, hogy a jövőbe tekintsünk, és higgyünk abban, hogy lesz újra tavasz, és újra jön a nyuszi. A következő költemény a nyulak pihe-puha bájvilágába vezet el minnyájunkat. A címe nyúlnyálvers. Ha a nyulak nyála nyúlik, nyúlós nyálú nyulak, nyel nyomnyogva nyom nyulamlós nyálokat. <gül> nyál nyúlványt nyel a nyúl, ám nyúlós nagyon a nyál. Egy köpés, és megszabadul nyál terhétől a nyúl, s repül a szélben a nyál. Nyál pacsnit köp a nyúl, Miközben bealkonyul Így sötétbe hull a nyál A nyúlós nyálú nyúl Egy kicsit még vár Vár, hogy jön -e még nyál Vagy száraznak bizonyul A nyál zacskója már Visszakézből Közéleti magazin Kíváncsi hajnal műsora mai vendégem egy olyan ember Aki teljesen indokolatlanul Megvert az utcán egy járókelőt Mondja, miért verte meg azt az embert? Örömömbe Örömébe emberte meg Örömben, igen, meg szerelmes is vagyok Azért ütötte meg, meg szerelmes? Azért igen, meg jött velem szembe, mosolygott rám Erre én nagyon megütöttem Ezt nem értem Jött velem szembe, mosolygott rám, erre én nagyon megütöttem Ja, ja, már értem de miért kellett emiatt megütnie? Örömömben szép, szép idő volt sütött a nap Gondoltam, bemosok neki egyet Csiviteltek a madarak Illatoztak a virágok Talán és szivárvány is volt De erre nem emlékszek Mindenesetre nagyon szép volt, erre én nagyon megütöttem. Esetleg mondott előtte valamit? Hát nem mondtam én semmit, csak ütöttem. Úgy értem, hogy ő mondott te valamit? Ja, ja, nem, nem. Ő csak mosolygott rám, erre én nagyon megütöttem. De hát miért kell emiatt bárkit megütni? Hát... Örömömben. Na jó, hát én ezt most már tényleg nem értem ha, Maga még soha nem volt úgy, hogy meglátott egy százszor szépet És akkor nagyon megütött valaki. Hát pont úgy még soha Nem tud maga örülni semmi. Nem. Hát szerintem meg maga nem tudja Hogyan kell az örömét kifejezni, ha már ne is haragudjon Nem haragszok Sőt Örülök, hogy megismertem. Itt a Itt jó lesz. Nagyon állok. Nyomasz neki. Szintén a hallgatók kedvére mondom, hogy Pető Zsolt annyira intelligens, hogy behozott egy kotta állványt. Viszont azt is hozzátenném, hogy tudom adalt kívülről, csak itt az első sorban van négy ember, akit nem szeretek, ezért a. Akik... Ne bámuljam a pofámat! Hát, közönségünk, én mindig is nagyon szerelmes típus voltam. Minden hölgybe szerelmes lettem, aki ott volt. Mindig uh, írtam mindenkihez egy dalt. Így van, egy 4200 dalom. A legutóbbit játszanám el, ebből is kiderül, hogy hát milyen komoly hullámok, tarajoznak a lelkemben. A dal címe is ezt a tarajozást kívánja kifejezni. Őrzöm a percet. A látnák a rádió, hallgatok, hogy milyen arcot vár. Őrzöm a percet a pillanatot, mikor velem vagy, itt, én veled vagyok, mikor előtte más, és ajkathoz ér az öklöm. Mikor este a gyertya lángja lobog, A mesztelen lábadra szekrény tolog, Sha elájult szitobban, kész fejedet megfőzöm. Nem lehet feledni téged. Ahogy a napaltám felé száll, tudom, hogy te is mélyen érzed, ha eltalál. Szeretem azt, ahogy hozzám beszélsz, és őszintén csodálkozom, hogy te élsz, hisz tegnap előtt még élök telek le a hídról. Imádom nézni a tyúk szemedet, ahogy átmennek rajta az úthengerek, hogy a kodály köröndött körbeugrálod a kintól. Akár az éden új csodás ez, remekve berreg a láncfűrész. hiszel el az, hogy minden ha belelépsz. Szép, szép, szép. Álom szép, ahogy megszebbent fejed szarkofaszra ég. Még, még, még, táncolj még! ez se zavarjon meg, ha egy tehén a szádba lép. Mennyire szeretlek, megtudhatod, ha az autóm kerekét átharapod, s aki esett, fogadt, a kiesett fogaddal a a téren. Biztos van, akinek tesszik-e téma, de itt most úgyse vállalnád, a műsorom után nekem még ma Kis Ádám, aki nevével ellentétben csak a rádióhallgatóknak mondom nagy, arra vállalkozott, hogy visszatekint egy évére. Szilveszter a visszatekintések ideje, amikor az ember az emlékek összetört padlóvázájának cserepeiből ízléses, ám figuratív mozaikot rak ki. Kis Ádám következi. Köszöntök mindenkit. Visszatekintenék egészen május 1-ig, egy focipályán léptem fel Demi Rózsi előtt, én merészkedtem azzal a mondattal nyitni a rajongóknak, hogy jó estét kívánok, Demi, Rózsi vagyok. És én abban bíztam, hogy egy négyen öten majd huncognak, nem, 15 kéz nem a magasba. Nyomjad, Rózsi! Csináljad, a vonat nem vár, rózsí. Amiben jók vagyunk, megdőlt a meleg minálunk, Mi nálunk, tényleg nyáron csak 79 fok volt árnyékban Magyarországon. büfis Gabi Habromnak mondtam, megdőlt a meleg rekord, ő azt mondta, szerintem áll mögötte valaki. Ö... Hát a rendőrség kezdi visszanyerni önmagát, a napokban derült ki, hogy végülis Zsanett erőszakolta meg a rendőröket. Én azért várom azt a pillanatot, hogy megállít a rendőr, azt mondja, a fiatalember ön gyorsan hajtott, helyszíni bírság 15 ezer, gumival 20. Tehát egy ilyen. Egy ilyen nem? Egy ilyen vaddujú van helyzet. Na most. Ö, hát most már tudok aludni, mert Nagy-Jó Anikónak új mellé van, élőben közvetítja a tévé, erre szükség van. Úgy is hívom, hogy nagy emlő Anikó. Tehát. Ö, Na most Egerszegi Krisztinának tényleg jó mellett, csak 400 méter ez egy másik kérdés. De. Elszerződött reklámarcnak, egy jogkurtnak, és azt mondja Egerszegi Krisztina a tévében, amíg sportoltam, nagyon fontos volt, hogy tápláló legyen a viteszem, de a családom van, így befut egy gyerek, de amióta családom van, az a fontos, hogy finomat tegyünk. Ez engem napokig gyötört. Ő mi az Isten csinált idáig, de tényleg, Tár... azt tudom elképzelni, hogy Egerszegi a 14 évesen otthon a konyhába, az apja nyomja bele a mákos sóskát, tök mindegy. Nesze egyé, de nem ízni, hussolsz, majd ha családod lesz. Addig ezt, vagy amikor szülte a gyereket, kim van már kint, hozatok egy somlóit, rátok. Ezt tudom elképzelni. Nemirég jöttem haza Londonból, az éven ez volt a legnagyobb élményem, ezt átadnám 2007-et összegezve. Egy barátom kint él pizzafutár, és itthon maradt Tamás és Lackó barátommal úgy döntöttünk, hogy mi őt meglátogatjuk Londonban. Nagy-Britannia, az Béla barátom szerint egy női név, ebben nem megyek bele. Ö... Mikor hazajöttünk, akkor Béla kérdezte is, hogy hol is voltatok Londonban, vagy Angliában, már nem is tudom, tehát ő... Mi már lackóval repültünk, Tamás még sose. Megérkeztünk a Feréhely repülőtérre, mi Lackóval látunk a sorba, Tamáson úrralett a pánik. Hova megy a bőrön? Mondom, elveszik. egy mindenem benne van. Hát mondom, ennyi eszed van, bőrönbe pakkozz, de tényleg. egy szisztéma. Elveszik a körömvágollót meg a körömcsipest, mert terrorizmus. Tehát az életveszélyes. Hogy ez megtörtént valahogy valaki ráugta az ajtót a hogy figyelj! Terrorista vagyok. Levágom a pilát köcsök! Vagy pocsfáj ez, amikor így túlvágjuk a körmöt, nem? Túlvágom a körmedet, köcsök. Borzasztó. Le kellett húzni a cipőt Tamásnak azonnal vissza. Érezték, hogy rossz helyre nyúltak. A most még egy kapu, még egy becsek, még egy gét, még egy kisasszony, még egy kapu, hopp, kiléptünk a küzdő ott már jönnek, mennek a repülők. Egy úriember, jól láthatósági mellénybe, így betessék el minket egy buszba, de nem is az, hogy Debrecenig egy diákot, csak így be, csak szájba. Ezek a buszok nem arra vannak kifejezve, hogy órákat utazzál, hanem csak egy öt perc még elvisznek a gépig, nincsenek is ülések, és mint a heringen kapaszkodunk százezren a buszon, és Tamás arcán látom a rémületet, mint aki otthon hagyott valamit. Mondom, kán, baj van? Én azt hittem, repülővel megyünk. Mondta Tamás. Én azt hittem, lesz egy három normális napom. Nem maradnám mégis itthon létszí, de, de tényleg. Hát végül is repülővel megyünk, mondom, megyünk, lyukasztottál, de tényleg. Tehát, valószínűleg Londonig egy komplett tömböt kell lyukasztani, ezt, ezt nem tudom. Na most Tamás, ő basic English, de úgy, hogy b i z i -K, tehát magyar basic English erőse egyetlen egy komplet angol mondata van, please to meet you. És így megy oda az emberekhez, please to meet you. Vannak nem teljesen angol mondatai, a everybody do you, ingem rövid do you, ami nem nagyon röhögnek az angolok, de tényleg... Megérkeztünk Londonba, Tamás azt mondta, hogy hát ő olyan tárgyat szeretne vásárolni, ami otthon nincs, és Bélának, a szomszédnak el tud e dicsekedni, hogy ez Londonból van öcsém. Úgyhogy egy sapkát, tényleg az nincs itt, ha idehaza. Egy sapkával látta a fantáziát, bementünk egy bolva és azt mondta, maradjatok itt, everybody do you, prisszumítjuk, me oda megyek, meg tudom csinálni, meg tudom csinálni. Levette a terméket, letette a pultra, és azt mondta, hello, de ez a magyar hello. Én ezt Kuala Lumpurba kiszűrném komolyan. Tehát ez a hello, hello, cső, ez a magyar, ez. Letette a, a sapkát a hő, hogy annyit mondott, 45, 15 plinz, Tamás erre azért nem számított. Tehát, mondhatjuk, lefagyott. Ez mi? És elkezdett hátrafele nézegetni ott az ajtó felé, hogy mit magyaráz az a nő, ez. Nem értem. Még azt mondtuk, Tamáskám, azt mondtad, megoldod, csináljad. A legmegalázóbb drámai pillanatban azt mondja az eladó. Magyarok vagytok, gyerekek? Én áltam hátul, mondom, a olni, ő! Elnézést kérek a kifejezésért, de nincsen erre jobb szó, hogy milyen turista szopható lehetőséget vannak, az csak azért mondom, hogy bele essünk, ha Londonban vagy Angliában járunk, Oxford Street, az a londoni Vácsi utca, bementem egy ekkora boltba, mint ez a szőnyeg. Tényleg 5 5 ös újság van, cigi, rágó, csoki, semmi több, és egy tízes kiszerelésű rágóval, 10 szár rágó, azért az itt még sincs. Elkezdtem itt szemezgetni, Egy font 50, picit rágálottam, de úgy éreztem, beruházok, tényleg beruházok. Oda jön az eladó, azt mondja, tetszik? Hát mondom, only watching, only watching egyenlőre, tehát azért ez nagy beruházás. Velem lehet beszélni, 1,30-ért adom. Na, mondom, én meg 1,20-ért elviszem az internetet, akkor kezdjük el? egy-húszért megvettem a rágót, és boldog voltam. Tehát, hogy ez nyugaton így megy, hogy harminc penit így lealkutsz. Ráfordulok a haveromra, aki három éve kintél, kézzel vettem egy rágót. Hol? Hát itt az eladótól. Hát te barom, itt nincsenek eladók. Nem tudom, lesette, én loptam egy rágót egy-húszért, ami még be kellett állnom a sorba. Tehát... De a csávú, aki ezt megcsinálta velem, az hogy gondolta ezt? Tehát én megy az utcán, ott egy turista gyerek, megszopassuk, szopassuk meg. Nem kell? Én meg kifizetem, tehát ez... Ott helyben mind a meg, megettem, rohadjatok meg. Kifelemenet még beragasztottam a kilincs alá is, tehát itt London. Véget ért a háromnapos kirándulás, leszálltunk a Ferihegyi repülőtéren, Tamás bekapcsolta a mobiltelefonját, rajta volt egy SMS. Üdvözöljük újra a Magyar t hálózatban. Tamás visszaírta köszönöm mert rám gondoltak, tudod, rám gondoltak, te nem kaptál, mondom, tananos vagyok, nem érted? Az ebben a szomorú, hogy Tamásnak nyilvánvaló, hogy a t ül egy ember. Azt mondja, hogy nem tudjátok, Tamás nem jött még haza. Te, mostál le, mosszál le. Üdvözöljük, küldés. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindenkinek. Idén volt száz éves a magyar kabaré. Az első szilveszteri rádió egyébként 82 éve, tehát 1925-ben hangzott el. Akkor a kabaré jelenetek között lejátszották a szilveszterkor elengedhetetlen műsorszámot, Johann Strauss denevérjét. Johann Strauss itt nem részletezendő okok miatt most nincs itt, de következik Ajala és Brindisi. Egy nap dalban. Úgy hozta a sors, hogy az év egy napját ketten együtt autóban ülve töltöttük, unalmunkban rádiót hallgattunk, ami fél óránként híreket mondott belpolitikánképpen aktuális baromságairól, majd a hírblokkok után nyilván véletlenül, de mindig egy-egy csodaszép is lágerrel folytatta műsorát. Mi is megpróbáltuk elképzelni, mi lenne, ha a politikus megasztárjaink sem csak őrjöngő, heavy metal stílusban nyilvánulnának meg, hanem érző, szívbe markoló melódiák kíséretében. Reggel 8 óra, Rogán Antal 14 havi sikertelen sorbanállás után végre eljutott a postán a csekbefizető ablakig, és visszautalta az addig tévedésből felvett költségtérítést. Innen első útja örömében az Egészségügyi Minisztérium parkolójába vezet. De nem ám kerékbilincsel a alatt, hanem egy szál gitárral, Megáll Árnes asszony ablaka előtt. És még zseger után szabadon, így szól. Engé! Engé! A parkoló kérdés csak ennyi. Ennyi? Ennyi. ennyi. Kilenc óra. Hon Gábor ezen a héten már harmadszor állít haza azzal az átlátszó dumával, hogy koalíciós egyeztetés miatt nem aludt otthon. Amikor azonban neje kételkedni kezd, nem ám ajtócsapkodással, veszekedéssel reagál, hanem tökös SDS es módjára, egy Republic segítségével bevallja a félrelépést. Hosszú az én míg a kókája gyurcsányhoz ér, szeretjük őket valamiért. Nem tudja senki, nem érti senki, hogy miért Szeretnek ők is valamiért Ezer bajon annyi át, Szeretjük őket valamiért Akkor is, hogyha nem leszünk már mint párt szeretjük őket, na no miért Egyszerben, egyszerlen Minden bószt próbálkozunk, Egyszerben, egyszerlen S ha elmegyünk, lehet, hogy többé már nem tudunk Tíz óra, Gyurcsány Ferencnek ezúttal a Hortobágyon harangoztak Miután itt is elhúzta a nótáját a jobbik kilencjukú macera zenekara, <síns> testőre is sürgetik, hogy na most már tényleg Debrecenbe kéne menni. De ő nem ámpújkakakas módjára, fasisztázgatva, hanem sávosan, árpád nyomdokaiba lépve, demjén rózsit idézve, így szól az udvari lovászához. Kell még egy ló Mennék, kelnék, egy ügetés, hol egy tévés táp kísér. S az úton a lóból, több részt bevág, lassú mást is ez a né, ne csak a hasár. száj, száj sólyom, száj már, zengőhegyen túl. Száj, száj, sok centről, láss a gyerekbe, Hogy szalad az idő, már 13 óra. Amíg Gyurcsány Ferenc leomortizálja a szegény dakot a lovat. Nyakó István lóhalálában sajtótájékoztatót tart, ahol a jobbos támadásra reagálva, de nem ám viszont vádaskodik, hanem bemutatja legújabb szerzeményét, a jó estét nyár, jó estét szerelem betét dalára megírt, kristálytiszta, rímű szerelmi vallomását. Íme! Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. és most átadom a szőnyeget István Szovjévérnak. Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor, Orbán Viktor. 19 óra az egészségügyi minisztérium parkolójába beásott Fideszes megfigyelő jelenti, hogy a miniszterasszony férjével távozott, s úgy véli, Afganisztán felé mentek. A pilóta, miután kiderül, hogy ő az egyetlen katona a fedélzeten, a társulat öltözéke láttán megkérdezi a honvédelmi minisztert, nem lenne jobb Kabul helyett mégis inkább Dubajban leszállniuk. 21 óra. Szekeres Imre hónalat egy 65 mintájú gyakorlóruhával végre megteszi az első lépéseket Horváth Ágnes beöltöztetése irányába. De nem ám ráparancsolva, hanem bár katonai szolgálat és énekzene alól is fel volt mentve, a világ legszebb slágerét dúdolva a miniszterasszony fülébe. Á, ez nem a Broadway, nem is Doc Hollywood, sok még, Multiplexen nyomul Nem egy sanszelizé ez, De nem is itt van a lúr Biztonságilag nézve Inkább villatos úr, Sévdáló utca persze Az is táborít kirakott mi lenne Hógsák Ne fél a hoteledbe nem jár gyorsan a lift Milyen a wellness benne <gül> Attól nem leszel fit Piacra persze járnak A kecske a menő Csador nélkül, ha látnak Ott te nem vagy nyelő Tárib táv áta át a Rózsaszín retikül Szőkenő néló bálba vonzó lám cefetű. Fül. Tudod, ez nem a hotel kárfonyát. nem egy grand hotel, nem egy class hotel, nem egy flancos hely. Mondtam, ne hitt a cíját, bárhogy nyomja, hogy ez egy luxusod. Mert meg, meg megjárod, biztosul. kedves hallgatóink most kapcsoljuk a magyar rádió márványpernén. Kúhomi zoltáról összefoglalnám röviden a tudnivalókat azoknak, akik nem követik rendszeresen a rádió kabaré vagy a kabaré klub előadásait. Elvégezte az egyetemet, született egy új gyermeke, részt vesz a HVG címlapjainak kitalálásában és a Sodergek csapatában, nyert humorfesztivált szerzői kategóriában, és ő volt az első, akinek kabarészszámát 80%-ra lassítva kellett leadni, a túl nagy poénsűrűség miatt. A Márványteremben a mikrofon mögött ezúttal lasítás nélkül Kőhalmi Zoltán. Köszönöm szépen, csak előjáróba bemelegítésként mesélek a karácsonyulás szót, ami majd lesz. Hamarosan itt a karácsony, és nem tudom, hogy tudjuk-e, de a legtöbb sérült az évben mindig karácsonykor van, amikor ezt tavaly egy mentoros elmondta pontról-pontra a sorrendet is, hogy hogy jönnek a sérültek, tehát legelőször mindig jönnek a fafaragók. Amikor először vesz az ember az évben kezébe szekercét, de megmutatja, mert ott a család, hogy az is bele fog félni az a fa azért is megmutatom. Utána jönnek a lakástüzesek csillagszórózók, utána a túlevések túlívások, és amikor már három napja van összezárva a család, akkor előjönnek a régi sérelnek, és másodszor veszik a kezükbe a szekertét az emberek. Úgyhogy ezzel... Ezzel vigyázni kell. Most szeretnek beszélni az emberek az október 23-ai eseményekről. Én egy taxiból éltem át ezt az eseményt, kérdeztem a taxis, hogy tart -e még? És azt mondta, hogy sajnos már nem, pedig reméltem, hogy elúzódik fél egyig. És nem tudtam, hogy milyen szélsőséges taxiból ültem be, de azt mondta, hogy nem politikailag, csak én taxis vagyok, és nekem a káosz a jó. Pagoszínűleg a gáza jövezetbe kéne állást keresni, mert ott mindig van fuvar, menekülő emberek, égő épületek, úgyhogy az... az a taxisokkal kell vigyázni, én gyűlölöm, hogy mindenáron beszélgetni akarnak, én meg hát nem. És a legjobb módszer volt egy arisztokrata imitátor ismerősöm, mindig úgy öltözött, és úgy is viselkedett, és a taxis mellette beszélgetni, kettő szót mondott neki, kocsis, hajts! Utána már, utána már nem beszélt kezembe került egy könyv, az a címe ESO. Ez egy rövidítés, ESO. Elnyújtott szexuális orgazmus. Nem tudom, milyen orgazmus van még a szexuálisan kívül. Ez egy ilyen talány. Ez olyan, mint a borotvám, villanyborotvámra van ráírva, hogy csak magáncélú borotválkozásra használható. Nehezen képzelek egy céges borotvákozás, de azt még csak-csak. Még de -csak. végén számláthatsz magadnak esetleg. És nekem nincsenek emlékeim a férfiakról, hogy egy egyik mondaná a másiknak, hogy te olyan borotvát vettem. Átjöttök. Hoztok söröket meg Most már kezd érdekelni, hogy tiltják. Na most az elnyújtott szexuális orgazmus egy oktató könyv, azt hogy hogyha végére érsz, 2 órás orgazmusod lesz. Azt szerintem sok. csinálsz addig? Közbe felébred a gyerek, vagy... ez a közös képviselő, mit mondasz? Hát azért a két óra az nem az, hogy egy foci meccs, hanem foci meccs szünettel és egy kicsi a barátok közből. A közös képviselőnek azt mondod, hogy ilyen jó a barátok köz nem viszi el. Vagy le kell menni a boltba, és akkor eleve csodálkoznak, ha valaki nyög. 40-nek a maradhat? Maradhat, csak csináld! És a haverom, aki a könyv, kérdeztem, hogy hol jár a könyve, mondja az 53. oldalon, egyelő egy 8 másodperc. De a titkot a végére igéri, akkor meg lesz. Egy másik barátomnak meg mondtam, hogy van ez a lehetőség, azt mondja, két órás orgazmus kinek? Mondom, mindkét félnek jó ez nő is kell. Azt gondolta, elolvassa, meg lesz a két óra, és aztán utána újrakezdi. Hát így más már nem is kell. És hogy mennyire nem megy ez egymagad, vannak ilyen elméleteim, tehát ilyen kalandorientált csatornákon van az, hogy gyakorlatilag minden este megtörténik, hogy ha van egy ilyen világégés, és néhány ember éli csak túl. Hát az biztos, ha egymagam lennék, akkor nem járnék több szülői értekezletre, nem néznék több önökértéket, mert én nem kérnék, és nem teljesíteném. Meg megoldódna ez az örök konfliktus a ruházatom és a divat között, mert az lenne a divat, amit én hordok. Vagy hát ö, annyira nem is, nem is hordanék ruhát, mert ezeknek. Meg valószínűleg eltévednék, ha magam lennék. Tehát én azért így is nagyon könnyen eltévedem. Prágában szálltam rossz buszra, és ott egy prágai néger, próbált útba igazítani angol nyelven. van angol nyelvvizsgám, de csak ilyen Riga utcai nyelvjárásban beszélek angolul. Amit még senki nem ért, mert a Riga utcában nem laknak angolok. Pláne négerek, és uh, volt nála egy pizza, és azon mutogatta, hogy merre kell menni, hogy a kolbásznál felszállt a metróra, két megállott még a paradicsom, és akkor így a a tenger gyümölcsénél balra ott lesz a szálloda. És ami hát igazán probléma lenne, hogyha vadállatokkal kéne találkoznom magamnak, Tehát én úgy általában nem ismerem az állatokat, annyit tudok róluk. Apám a baromfifeldolgozónál próbálta kifejleszteni az ideális libát, a tollas máj. Meg egyszer akartam egy kutyát találtam egy az utcán, és megkezdtem a szüleimet, hogy befogadható, mert hát nálunk semmilyen állat nem volt, tehát halakat csak levernétek, meg egy halat azt minek. Ez szerintem nagyon sűrű gondolat, halat az minek. Azt mondták a szüleim, hogy kutyát befogadhatom, majd ha a házunk lesz. És ezzel a kutyát három napig tudtam hitegetni, aztán... Aztán átmegy a panelházhoz, és... És ami nagyon fontos, hogy tényleg ki tudná így újra újrakezdeni a civilizációt, ha, ha mindenek vége lenne. Én nem, hogy kenyeret sütni nem tudnék, hanem a búzát sem ismerném fölte nagyon hamar vége lenne az egésznek. De aki tud valamit erről az egész világról, az a fontos, hogy milyen tévét néztél. Tehát aki diszkáverit nézett, az az legalább tud mindent, hogy az tud márványt hasítani, meg bármikor épít olajfúró tornyot, vagy atomtenger alatt járót. ezt meg tudja csinálni. Hát aki az rtl t nézte, az felismerné Kozsót, de ő már nem él. Aki a romantikát, azt meg jó tudna nősülni abból a kettőből, úgyhogy ez körülbelül, körülbelül ennyi. De én hiszek abban, hogy a mérnökök a precizitás viszi előre a világot, ezért is a diszkevelit ajánlom. És csak, hogy a preciziség mennyire fontos, egy mérnök barátomnál voltam házi bulin, és a mosogató szivacsra rá volt írva tintával, hogy 2007, harmadikó kettő. Akkor jött, hogy tudjad, mennyi ideig koszolod, és mondom, mi van ezt ünneplitek a születésnapját, hogy... hogy... Dörzsike már három éves. De ezt kidobni is úgy fogják, hogy most egy hosszú útra mégy. Lesznek majd új barátaid, biztos. Hát én nem voltam ennyire precíz, én építészmérnök hallgató voltam nagyon sokáig, és ők mindig rajzolnak, mindig ébre vannak és rajzolnak, úgy hívják a rajzadást, hogy megint 48 óra. És onnan lehet megismerni az építész hallgatót, hogy alszik. Bárhol van, buszon, villamoson, és közepén, alszik, és vannál egy makett. És euh, én egyszer a villamoson ráaludtam a makettra, a komplett budai vára kezembe volt, és így elveszettem az irányítást, mint ahogy egy... Osztrályk volt, hogy bemutatták a bússófőt menetkezben, és meghajolt. Elvesztettem az irányt és így ráuludtam a maketre, hát szúrta a szemet a Mátyás templom. És amikor fölébredtem az egyetem előtt, azt láttam, hogy úristen, itt járt Godzilla. És euh, nagyon néznek magyarázni, az előbb még ez ötös volt, most meg hát egy romhalmaz. De hát ez a fél év nem lett meg. Búcsúzó elmondanám, kettő gyerekkel élek egyfelé alatt, Gergő már utalt rá. A kisebbik gyerek az hát annyira kicsi, hogy üvölt. Ezt csinálja, hogy így üvöltése kommunikál, és ebbe ő jó. Lényegében azt mondja, hogy segítsetek, nem tudok mozogni, gyertek, segítsetek. Csak ha rádölt a szekrény, vagy az, hogy kezdek éhes lenni, ezt ugyanígy fogalmazza meg. És, ö, én meg valamilyen konyhával mindig azt gondolom, hogy a szekrény dölt rá. És mondták az óráltállítás idején, hogy ö, egy órával többet alhatunk. Ezt a gyerek... Ezt a gyerek nem tudja. Gyakorlatilag egy órával tovább hallgatott, hogy üvölt. Ennyit, ennyit nyertél rajta. A nagyobbik az már négy éves, és ilyen kedves gyereknek tűnik, de hát. Gondolom megviseli az óvoda. Engem is megviselne egyébként. Tehát mai fejjel már nem lehetne keresztül vinni ezt, hogy hogy megaláztuk magunkat egy matricáért, nem? Bármit megcsináltunk. Meg egy nyomdáért, hát ne haragudj, hát van nekem otthon vízipókos nyomdám, 606 nyomok egy óra alatt. Három nem kell jónak lenni. És Most a gyerek megtudta, hogy nem szabad felépés azt mondani, hogy sok sikert, mert a sztrájkról is ezt mondták, hogy sikeres volt, de nem érte el a célját. Mindegy, megtudta a gyerek, hogy felépés előtt azt kell mondani, hogy kéz és lábtörést. Neki nem volt ilyen, de próbál ráduplázni, és azt mondja, hogy fájom, mindened. Kinek kell akkor a siker? Egyszerre csak egy, mondjuk a lábam. Meg azt mondja, hogy fülgyulladást. Nagyon jó így elindulni, fülgyulladást. És a legszebb, amikor már megyek le a répcsőházba, és üvölti utánam is zeng az egész ház, hogy folyjon ki a véred. Akkor azért gubán mások kicsit másképp köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindannyian ismerünk parti arcokat, akik éjjel élnek, és főleg a szüleik pénzéből. Buffy Jacky, világítósajú Suzuki és redukált Szókincs jellemzi őket, amit fényre nem reagáló pupilla egészít ki. Nehéz elkapni a beszélgetésüket, hiszen általában olyan helyen vannak, ahol hangos a zene, de így legalább van esőjük az ismerkedésre is. Litkai Gergely jelenetében két parti arc titkos élete villan fel, mint egy humor stroboszkópként. A jelenetet előadja Hatházi László és Vidapéter. Péter. csáko csak Haribó csokinyúl! Király-karaj-berkenye! Bizmut! Puszi nincs! Leálltam velem, mióta Ornyergem vágott a Csabi bészból sapkája. Ja, rohadt nehéz kikerülni a siltet. Azért hordod te is hátrafelé? Nem, azért, mert a kocsiból nem látom a lámpát. Olyan sülyesztes sportülésen volt, hogy periszkoppal nézem a műszerfalat is. 12 pontos biztonsági övvel. Anyám kött beindulás előtt, mert én kurvára nem értem, hogy működik. Ja, de hát végül is tőle kaptad. Ja, te, fiú, mitől van így beorpadva a homlokod? Tegnap beleszívtam egy jointba, de annyira be voltam nyomva, hogy elfelejtettem kifújni. Nekem is rossz napom volt, először hánytam olyat, amiben egybe voltak az ekstazik. Nem mondod. Nekem is rossz napom volt, először hánytam olyat, amiben egybe voltak az ekstazik. Ezt már mondtad előbb is. Lehet, de kiüttettem a memóriámat. Mivel? Megint Hubertuszt ittam csempefényre. Én Red Bull-ra nyomtam Speedet. Te két másodperc alatt húgyoztam négy liter, majdnem zárlatos lett a szivargyújtó a kocsiban. Kilány karaj, És milyen volt a buli? A DJ veréb, a DJ özveg Bérez Ivánné. Meg még két arc nyomta a papír a fején. Azok ilyen debilek, vagy mi? Nem, véletlen kívánság műsor volt. ruhatárban meg Tombola. Sorsolták, hogy melyik kabátot viheted. Figyelj, a lacus Len volt. Lacus? Ja. Len. Az mindig Len van. Mert az olyan, hogy Len van, a lacus. Érted? Mit? Hogy Len van. Jó, ja, azt igen, elismerem a lacust. Há én is azért mondom, hogy olyan. Miért? A lenlevős. A lacus. Hagyjál már. <gül> oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Figyelj, várj, várj, várj. Valamit akartam kérdezni... Kivett a fejből. Ja, a lacusék nem voltak? Most szivatsz? Csak kéreztem. Előbb mondtam. Mit? Ne fel, mondom, hogy nem voltak a lacusék. Ja, a spolarics lacusék nem voltak? Tök jó, mondta nekem is. Akkor mert mire kérdezem? Mit? Spallarics Lacus annyira be volt állva, hogy kirakta a diszkogömbből a tükröket síkba, mert azt egy puzzle-e. Lacus! Ja, mert ő nekem is mondta, hogy ilyen Rubik gondolta, mert mindig másképp volt rajta. Nekem is mondta. Ki? Hogyám már! Jó. Barátnőd megvan? Melyik? A szőke, aki karácsonyra az anyja régi mellét kapta. Jó. Ja. Az, az. Hát nem tudom, nem kizárt. De a nevét meg nem mondom. Akkor telefonodban hogy találod meg? Mindig az M-nél van. M-nél. Aha, mostani barátnőm. Este jöttet? Miért? Mert fent szar. Jó. Ja. Figyelj már, még egy új utolsó? Kérdezzél! Végül tegnap, nem voltak a <Szorítás> <Szorítás> Volt egyszer egy humorfesztivál, még 1982-ben. A közönség ott ismerkedett meg egy bajuszos fiatalemberrel, aki humorügyi betanított munkásnak mondotta magát, de azóta már elvégezte a mesterkurzust is. Következik, aki már 25 éve a rádiókabari örökös tagja, Magsa Zoltán. Kedves közönség, mielőtt belecsapnék aktuális okfejtésembe egy kéréssel fordulok önökhöz, ugyanis létrehoztam egy alapítványt a napokban, gyermekéheztetési alapítványokat. <tos> A neve lényege, hogy aktivistáink sorra járják az iskolákat, és elveszik a gyerekek kajáját. Ha esetleg nagyon szívoskodik, pofán is nyomják még. Ráadásul, de ahogy tapasztaltuk, nem nagyon szoktak ugrálni egyébként se ezekig. fizikailag. Még egy nagyon fontos apróság, mivel az egyik beadott műsor ötletemre egy kereskedelmi a csatorna programigazgatója azt mondta, hogy nagyon jó, végre végrehögtem, nagyon aranyos az ötlet, tetszik is, de nincs benne SMS. Komolyan mondom önöknek, ugyanis az SMS hozza a pénzt. Győzik-e egyik adásában arra a kérdésre, hogy milyen színű volt aznap, győzik-e a Kiskunféleház a féléves fél költségvetését kaszálták le, esküszöm önöknek. Hiteles forrásból tudom, ezért mivel én is szeretnék ma este jól keresni, megszavasztatnám önöket, várom válaszaikat sms -ben. De. Következő a kérdésem, bejöttem-e az előbb a színpadra? El -e Kedves válaszaikat várom. Azért segítenék három variációval. A válasz igen, B nem, C nem, tudom, nem vagyok idevalós is. Az SMS díja 4 ezer forinten. Egyébként nyereménye én is kecsegtethetem önöket, mint ahogy teszi ezt a kereskedelmi tévét, is kérem szépen, nyerhet egy államkonyhát, mert ébredés után eltűnik. Kérem. sőt, szponzoromtól egy egyhetes krematórium bérletet is esetleg. Feltök örökvilágosság KFT felajánlásával Hamá televízió, Erről jut eszembe, valamelyik délután hallgattam a tévét, szándékosan mondom így, mert a nappaliba ültem szétterpesztett lábbal a tévé, meg mögöttem szólt. Ez nem valami perverzióra gondolnak véletlenül se. Egyszerűen megjött anyám nyugdíja, és vettünk egy cipős szekrint az előszobába, és mivel gyakorlatilag lapra szerelt kétdimenziós ország vagyunk, mint tudják, hát a család főjénkor ugye elhelyezkedik a szőnyegen, előtte ez a bizonyos, iszonyatos csomaghalmaz, kezében a kettes ábra és egy beazonosíthatatlan alkatrész. Ami nem szerepel sehol, ugye és Egyszer csak mögöttem felcsendült a televízióban egy szignál, amire berohant a családom. Én csak félfüle hallgattam, aztán teljes egészében odafordultam, és elkezdődött valami csoda, amire állítom önöknek, főleg szegény, szerencsétlen, agyommédiázott gyerekeink életébe, húsz éve nem volt példa, elkezdődött Thomas a közposztolj. És azt mondtam, hogy kisütött a nap. Végre, ugyanis, hát mi szerencsés korosztály vagyunk negyveresek. nekünk volt mézgacsaládunk, bubong, mókamikink, soroltam tovább. intelligens, kedves, amelyos dolgok. Aztán rendszerváltás után beömlött az amerikai hígtrágya rajz informájában formájában, szerencsétlen akkori gyerekeknek, ugye? Én ezt a Dexter laboratóriumát effektíve büntetném. Komolyan. Mert? Hát összefoglom a tartalmát. Ez az első 30 epizód tartalma volt. Egyszerűen ő lett. És jön ez a Tomasz, egy kedves, aranyos, óriási találmány, minden mozdonynak külön arcocskája van, hogy egy kis emóciai látszanak. Ha már vonat, képzeljék el, mi történt 2003 nyarán Magyarországon. Vonat mögé ugrott egy öngyilkos a faluja határán. Hát azt mondtam, ilyen nincs, de. Hát a sztori azért röviden jár hozzám, a slusszpoént elmondtam. No. Béla bácsi, ilyen 60 éves forró egyéni váltokozó, ugye, mert hát, hát hol ide szavaz hol oda? Fő a gerinc, nyilván. Hát egyik pár szarba van, szavazunk a másikra, majd az is szarba lesz. Nem kapott meg valami kis mezőgazdasági támogatást, de már negyedszer ment vissza kis 80 ezer forintjáért a közeli városba. Ez a Agrár Bizottság, nem tudom mi ezt pontosan, hogy hívják, oda. Mindig volt valami probléma is kis kérdőjével. Mikor negyedszer ment, és még mindig nem kapott pénzt, hazafelé meret már úgy fölhúzta ezen magát, hogy otthon a felesége csak ennyit szólt neki, hogy elhűlt a leves, olyan négy és órás önálló estet akasztott az asszony közben hazajött a lánya, azt is kiosztotta, hogy mert mit, kivel még, amikor egyest hozott, 24 bebek szólt, hát elképesztő. Két hölgy, ott végén már Bögve csititka jóban, papa nyugodjál, mert jó, erről csináld be. De nem kell. És végén annyira főzta meg, attól, hogy rátette a kezét a kilincsre, és azt mondta, na most te autóra, aztán elegem van bőrök, elegem van bőrök, meg a gyilkonom, a varatlan autók, azt bevesztem az egészet. Mert az ékelő munkával építette azt, hogy a szaros rongyotokkal feltúlítják, nem lesz, semmi. De meglátjuk, amelyik, most nagy van, de hogyha meg emléksz, meglátjuk, hogy utána hogy mi lesz, miért nem, lesz, nem leszek Puff, kiment, bevágta az ajtót. És? El is indul döngő léptekkel a falu határába húzódó vasúti simpár irányába, amin viszont nem az intercik közlekedett kétszázzal, hanem ez a, most ugye megy érte a harc, ez a helyi érdekű bizmút feliratú narancsárga istenverése 9-el. Hát drágáim, hát mint öngyilkosság nem tényező, hát nem, hát elé megállítom, könyörgöm. Na Béla bács ott nagy dohogva simmelet, hogy a kívülni meg negyünk tetves életemnek. Bizmunt, mit a Isten, föl is a kanyarba, vagy 200 méterrel odév, és mit tesz Isten most, jön a csoda az ESP nevű tudaton túli érzékelés, így hívja a szakma, utána néztem. Feltud ugyanebben a pillanatban Bélabási bácsi az ellenkező irányba egy biciklivel, szintén vagy 150 méterre Béla. Látta, hogy ott áll a sineknél, vonat közeledik, oda a Béla. Béla, mi a szar csinálta ott? Te is menj a francba, egyébként hagyj a gyereke, béke, jó, jöjjön a marad, a fizolátást. Tudod, hogy találtuk a csukómat, te mutattál ne, ne próbáltam adni, mert nagyon okrom, parsram, fékerítésemet is az egész, megnyitjuk meg a feleségében, ijedek együtt, egyébként, egyébként, alárobb a legjobb. Egy én én én én én én én én én én én én én én én én én azzal én én csak én pofázott, elment a vonat. én én ez ugrott be kapcsán ez a sajnálatos módon, igaz történet. É, attól félek, kedveseim, hogy ezt a Tomaszt előbb-utóbb le fogjuk nyúlni mi magyarok, és megcsináljuk magyar módra, költségvetésből, mint az eredeti, miről kéne, hogy szóljon, hogy igazán magyar legyen az új Tomasz. Mesélő Maksa Zoltán. Szodór szigetén nagy a felzúdulás. A sovány ellenőr nagyon csúnyán beszélt a mozdonyokkal, az egész addigi munkát böszpességnek nevezte, és utalt szexuális életére, melynek során néhány korábbi aktusa félre került. A mozdonyoknak nagyon rosszul esett, amit hallottak, de elhatározták, hogy kiállnak a sovány ellenőr mellett. Ettől a sovány ellenőr megtáltosodott, és reformok bevezetését el a szigeten. Még a szigetben szülött királya, sólyom, szem akit egyébként nem tudom, tudják, a szigetlakók másik része nemes egyszerűséggel kakuknak hív. Ugyanis ha sajtótájékoztató van, figyeljék meg, mindig úgy jön, hogy kinyílik egy nagy kétszárnyú ajtó, tesz elő a két lépést, mond két mondatot, átrál és becsukódik az ajtó. Szóval még sem is rendre alkotmányjelenestek minősítette a soványjelenőn ötleteit hiába. Végül aztán jött a Happy End, Kft. Mert mivel a lakosság sors, ha nem, így hát ők maguk fordultak jobbra. Thomas és Percy épp a Stedfordi állomáson várakoztak, amikor is sürgős munkát kaptak. Mint egy húszezer golyóálló mellény sisakot, gumibotot és pajzsot kellett a helyi rendőrségnek leszállítaniuk, hogy segítsék a tüntetők elleni harcot. A tüntetők már pedig nem hátrálnak, a Sziget fővárosának főterén már több mint egy éves kandálják, Sovány ellenőr, takarodj! Sovány ellenőr! Takarodj! Ezt halván felesége otthon féltőn nézett a sovány ellenőrre, de az csak legyintett. fári. Nyáron aztán olyan szárasság volt, hogy a lakosság minden nap ki jár tüntetni, hát ha jönnek a vizágyú. Ezt látva a sziget ellenzéki parancsnoka, a közepesen kövér ellenőr, azonnal büszke jelentette: Homfitársaim, már egymillióan vagyunk a tére, de a lakosság jelentős része, miután ivott és tisztákodott, hazament a térről. Az ilyeten az ellenzék kezébe veszi az oktatás egy részét. Német nyelvtanfolyamot szerveznek a helyi hobbi kertészek számára. Az első óra anyaga, én odamegyek a slaghoz, ich gehe zu a... a tanfolyam díja 60 millió forint. Ebben az időszakban több kétharmados törvény is elbukik. A kétharmados törvény ugye azt jelenti, hogy ha a képviselők a törvény kétharmadát megértik, az már nagy szó. Kedves közönségünk, most kapcsoljuk a Stefánia Művelődési Központot. A plasztikai sebészet, más néven ember szobrászat, számos alkalommal önbecsülést, élhető életet ad, máskor viszont nagy Anikónak egy állandóra felfújt légzsákot. Mindig csodáltam ezen szakma képviselőit, hiszen Michael Jackson még egyben van, annyi vágás után is, ami egy közepesen durva szamurái leszámolás során keletkezik valakin. Kovács András Péter jelenetében a plasztikai sebészek titkos életébe kalandozunk, a jelenetet előadja bajorimre és Gálvölgyi János. Ilankám, te vagy az? Ki lenne a David Hasselhoff, vagy Á, mondjuk pont úgy nézel ki. Jó, nem? Borotválkozás közben csináltam. De né vagy úgy meglepődve, szemileg? Há, az a szemhé hey, Csinálj már valamit, na, olyan a nézésed, mint egy beszpídezett bagolynak. De, de mit csinálja? Hát próbál meg pislogni, vaze. Nem tudok. De hát akkor hogy szól? Megcsináltam a szemgolyómat, beforgathatóra. Hát ez kemény. Nekem meg néznek. a bal kezem 6 centivel hosszabb, mint a jobb. Csinálsz vele valamit? Hát hátra teszem. Amúgy, mi újság, kemény napod lesz. Ah, ne is mond. Képzett, majd vissza a fülű. A ferdeáló, meg a 200 kilós birkozó Mit akar? Pisse orrod. És hogy oldod meg? Lefaragod? Ne, ne, figyelj, kiebb varom a járomcsontját A homlokcsontot is előrébb hozom, egy 15 centivel Úgy akkor a nem kell neki, ezután bézból sapka Hozzám meg a csávó barátnője jön Állítólag jobbra tart a köldöke Tényleg? Afrá, szimplán De De ekkor mit csinálsz? Ne, nem, átvarom a hátára, ott nem látja De az egyik betegemnek egyszer az volt a panasz, hogy az egyik belbimbója kisebb, mint a másik És mi lett? Lebet és rányítottam az ablakot, mindjárt egy formák lettek Meg is akart érte jutalmazni Hánynek nedőjébe Velem a prostik csinálják mindig ezt, hogy csináljam meg a mellüket, ők meg majd természetben fizetnek. Ah, én ezt egy sírásotól sem fogadnám el. Az a baj, hogy aztán egy kórterembe kerülnek a rendes házi asszonyokra, teljesen meghűjtik őket. Volt egy anyuka, aki csak combleszívást szeretett volna, Két nap korterem után pedig már akkor a melleket megárólhatt a pohárt. És bavartál neki? Aja! Tudod, mi lett a melbimbójából? Mi? alátét. Egyszer én is vartam egy akkorát, de kézzel de radar kellett bele. A csávolja fizette a műtétet, de azóta nem tudja megölelni, mert pitjek. hasi leszívást csináltál már? Ha, még csak egyet egy fickónak. Elég rosszul sült el a lépe a vajlingból került előtt. Nekem csak comb leszívásom volt. Szépen fel volt rajzolva, x-ekkel, meg karikákkal. Én bevittem még két karikát, és meglett az aműba. De és hogy sikerült a leszívás? Jó, jó. A, a botox az nekem jobban megy. Na, az nekem is. Múltkor hazavittem egy adaggal. Gyerek azóta egész nyugodt. Én most pár be is küldöm. Hónaj alá. Nem ízzat, viszont megcsikizni se lehet Te nekem a múlt hétre egy nő mimikai ráncaiba kellett volna szúrnom De túl közel szúrtam a szájához Hát ilyet, te ráncos maradt Viszont nem tudod szóba reklamálni De, de iva, most ne haragudj már téged nem, nem zavar, hogy elállnak a füleid mi Hát igen, most, hogy kopaszod hátról, úgy néz ki, mint a három fejed lenne. De akkor ebédsünetben megcsinálhatná? Jó, hogy akarod? Totál áramvonalassa, vagy még akarsz hordani napszemüveget? Né, ne, nem mehet ilyen totál áramvonalassa. Jó, de hát akkor hallani fogod a tarkódat. Legalább nem az asszony hallgatok. Tényleg, te mi van vele? Elválsz. Á, ah, olcsóbb, ha átvarrom. Csinálok belőle egy szőke húsz éves. Na de a szája attól még ugyanolyan cserfes lesz. Már ha meghagyom. Na ez nem fogja engedni. Hát az mindegy, ha egyszer elaltatom. Bekábul! Én meg odavarrok neki mellett, ahova akarom. A Hakninak nagyon sok fokozata van, nekem a legdurvább az volt, amikor egyszer egy afrikai dobzenekar előtt léptem fel, de nem időben, hanem térben, <gül> és ez a humoros műsor élvezetét nagyban nehezítette. Nem tudom, ki nézi a Fási mulattó című műsort. Illetve kimegy el a helyszínre is. Fás járdán nekem a kedvencem, aki gyakorlatilag olyan, mintha egy láthatatlan üvegbúrában próbálna mozogni, és ez frusztrálja. Tehát így támolyog, és nincsen beszéd hangja, de ezen énekel. Most ebből láthatunk egy nagyon durva ízelítőt, a bögdösi duó nagy szilveszteri kavalkádja következik, Hejlik Gábor és Nádas György. Ki de jó a közösség már most. Na <gül> Ne! Hát írj szépen, vigyázz, szóval aztán úgy elkezdjük, hogy már is a világ. megjöttek a bögdösi ettől lesz a kamari majd jó, rossz kedvüket a megköszönni, a közösség kedvence a bögdösi, dú. Nem azért csináljuk! <gül> Hát milyen publikum, bizonyára önök is tudják, hogy idén volt száz éves a magyar kabaré. De, mivel ma az év utolsó napja van, amikor mindenki vidám és pesgődbont, mi ezzel most nem is foglalkoznánk? Ellenben felvillantanánk az elmúlt év eseményeiből néhány epizódot, amúgy bőgdősiesen a maguk módján, ahogy ezt önök megszokhatták, és megszerethették tőlük. Vegyük kérem a sorba, hogy mik is voltak, hogy úgy mondjam, kábaréba illő dolgok ebben az esztendőben. Hát először is kérem, csináljuk a fesztivált. No, nem a parlamentre gondolok, hanem a közszolgálati televízió víziójára. Ha ki Balázsis, no, meg Klári. aki mellette az meg milyen furcsa állapot. Akkor én most ki vagyok, csak annyit tudok, hogy szép vagyok, Hú, Kelérje velem, keveri velem, holédiám, holédiám, nem mond, hogy nem, nem mond, hogy nem. Olyan hullott van, mint álom, nekem a karom múlva álom, Gyere, kell, hogy már végre, holédiám, holédiám, holédiám, És most pedig következik dalban az egész évi kormányprogram televíziós kampánya, kedves gyerekek, avagy mese a nagy fogyásról, mert hogy zsírba vigad a magyar. Kövér Laci, jaj, de nagyon szomorú. tucsi tucsi arcán ott a mély lapú. Nagyot fogyni, elindultam főkuruhoz, elgurultak És az úton fel is szedtek húsz kilót Norbi Manó, segíts nekünk! Norbi Manó, mi is nemünk. Kövérek barátja, fogyassz áll-e százra Vagy legalább keres rajtunk jó sokat. Normi Manó, közélekünk akkor galán majdnem nevezünk, Veszünk jó néhányat, figyelj meg, hogy hányat, cserében a zsebedbe pénzteszünk. Tetszenek tudni, hogy kik a celebek? Nos kérem azok a celebek, akikről már tegnap is untuk a híreket, de a bulvársajtó sajtó miatt kénytelenek vagyunk holnap is róluk olvasni. Jöjjön tehát a nagy magyar celep kavalkát. Kis tapssal nagyon megelégednék! Kedves jónép, figyeljen, egy pár percig csendben légyen. zimbezú zimbezú bum bum-bum-bum. Gyurcsány mondja, lárifári, pedig tudjuk, jól elkúrta. zimbezú zimmel, zimmel, bum-bum-bum. Arthám mindig kétszer mondja, hogy az is értse, aki tudja. Címezzünk, címezzünk. Repice, bum, bum, bum. Magyar Gárda az nem gagyi parancsnokuk, Husztic Mátyás címezünk. bum, bum, bum. Nem vagyok én goi motoros, le az orrom, nem is fitos, címmezzük, címmezzük. Csepp, csepp, bum, bum, bum. A kelemen anna bezzeg csalánszobó verseny kertnek. Akkora a tátikája, mint a kuka jómos házazín. Redze äl来... filze Magyar vagyok, nem turista. Mi van véleg, csurka pista? Nem vesz. Redze filze bum bum Jó dolog, a nép szavazás megfigyelik, de a csőrt a másik meg minden. Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj minden szép, Mon meg nékem, kedves pákom, miért kisebb az én fizum? <tos> Zim. bum felett, idézi meg a brezs zikó. <tos> Sokan vannak a gruppemben, de még többen a grippemben. <gül> <Zik -től. Szorít> Ez itt a, a New York tánc. De angolul mi nem tudunk, ezért gyorsan elbúcsúzunk. Zimezu, zimezú, véget ért a bűsorunk. Na, itt a kedvesek! Köszönjük! Köszönjük! Újra itthol, újra itthol, újra itthol a bökdös, emereg a kosúton, hallható poénja éig. Ha, ha! Játunk erre, játunk arra, humorunk még sem kobod, újra műfogunk, ó a műsorunk, de ne csinálj felfordulást! A most következő kollégánk nagyon sokoldalú. Ezt onnan tudjuk, hogy nagyon sokoldalas kéziratokkal szokott meglepni bennünket. Pályafutását, mint a det kiravatolozó, karbantartó, köművesekezte, majd karikaturista lett, valamint író és színpadi szerző és könyvkiadó. Miután kiadták az ő munkakönyvét is, kockainges humorista lett. Ezen kívül maratonfutó, sőt, még a polgármesterséggel is próbálkozott. Jelenleg medvehagyma napokat rendez választókörzetében. Én már 25 éve tagja a rádiókabarénak, de az utóbbi időben valahogy eltávolodott a világot jelentő mikrofonoktól. Most visszatért. A biztonsági öveket kérjük bekapcsolni. Következik Nagy Bandó András! Hát ezért most már dolgozni kell. Tényleg itt ül a cóslág Miért csak a cóslág ül itt? Máig sem szólt egy szót sem. Csak fecseg a felszín, és mondj egy politikusokat is érintő ügyet, melyet nem simítottak el. Ez egy igazi ránctalanító krém. Az ilyen ügyek mindig is számítógépben végezték, és végül elítélték az egeret. Ügyek, ügyek hátán. Ez egy ügyes ország. Ügyes nép és nagyon ügyes politikai elit. A rendszerváltás óta csak ügyek vannak. Itt mindig az elit élt. És az elitből soha nem lett elit élt. Soroljam. Pártszékház ügyek, postabank ügye, Olajszőkétés ügyek, josziptot és Kaja féle ügyek, torgyánféle kisgazda ügyek, tocsikügy, kellerügy, kulcsárféle brókerügy, cuslágügy, és ki tudja, hol a vége. Én meg azt mondom, amit a menyasszony mondott a Nászé kíváncsi vagyok a végére. Most meg itt a grippen ügy. És Ibolya hiába szólította föl az érintett párt vezéreit, valljanak szint. Ebben teljes az egyetértés a két góliát szarik a Dávidra. Itt egyedül van gognak nincs vaja füle mögött. Igaz, neki füle sincs. És amilyen hülye vagyok, négy évenként ezek közül akarok választani egy elfogadhatót. Van nekem egy ötletem. A választási körzetekben tegyenek ki egy jókora urnát, és írják rá, ha egyiket se akarod ebbe dobdve a voksodat. A bosszúálló otthelló az ágyban fekvő dezdemónának. Nyugi édesem, ez csak egy megszorító intézkedés. Én úgy vagyok gyurcsányal, hogy se vele se mellette. Istenem, Istenem, deszívesen lennék a gyontató papja, még a következő kampányoláskor is a miatjákot mondogatná. Maradjunk abban, hogy ezek nem honatják, hanem galériatulajdonosok saját keretre dolgoznak, és van képük hozzá. Amúgy meg hip, híp, hurrá, lesz népszavazás az üzletek vasárnapi nyitvatartásáról. is. mikor tartják? Nos, is. Már bocsánat, de én is azt mondom, vasárnap ne a korába menjenek, hanem a templomba. Pénzt ott is hagyhatnak. És hallhatnak lélekemelő szavakat. Szavazz a jobb belátásod szerint. Egy idős házaspár az Isten tiszteleten. A nénika a bácsi fülébe súgja. Bélos, az előbb egy szellentettem, mit csináljak? Cserét ki az elemet a halló hallókészüléket! Egy furcsa hír, az amerikai matrózok annyira hittek Jézusban, oly szinten azonosultak vele, hogy eladták a hajójukat, és létrehozták a tengerész gyalogságot. Pár mondat szűkebb pátriámból, Orfűn az idén gondjaink voltak, ősszel nem volt eső, télen nem volt hó, a tó meder kotrása után nem volt miből töltödnie a tónak. A bulvár újságírók is tudósítottak, kiszáradt az Orfűi tó. Az tényleg igaz, hogy a víznélkül maradt nederben nőni kezdett a sás és a gyom. A Dunántuli napló az év legjobb szalagcímét hozta kaszálják az orfűi tavat. <gül> Apró hirdetés. A tiszapartján a töltésen belül lévő vályokházam ár alatt eladó. Orfűről úgy tűnik, nem életbiztosítás Pesten élni. Belép a körúton egy bárba a Mr. Molotov, egy koktélt kérek. Körúti rendőrök, Örnagyúr, jönnek az András úton a tüntetők, és barátok vagy ellenségek. Hát biztos, hogy barátok, mert együtt jönnek. Sokan úgy gondolják, maradság nincs középút, én vagy gyűlölök valakit, vagy nem szeretek. És a legfrissebb hír, kisernő... Hm? Pár éve még csak lepisált a rendőrközpont falát, most meg összetörte a kocsiját, és elmenekült, mert bestart. Az orfűi rendőr hobbija szőlőtermesztés, bitangyó vörösbora van, mecseki radarka. Milyen? Mondanom sem kell, orfűn is megtalálnak a multileveresek. Egyre jobban idegesít, hogy mindenki el akar adni nekem valamit. Múltkor elég gyorsan leszereltem egy nőt, hozta agitát fél órát kért tőlem, hogy holnap eljönne hozzánk, így el, jó lesz nekem, mondom, tán dugunk. Minden szentek napján kimentünk a Pécsi köztenetőbe, Egykori barátom sírjához a temetőből kifelé menet egy befelé tartó asszony szeme megakadt rajtam, és így fakadt ki. Jaj, de jó élve látom! <gül> Persze olyan népszerű, sose leszek, mint a győzike. Én is csak alkan kérdem, nézni győzike? Az idei év legszebb interjúja volt, amikor a Viva TV műsor vezetője megkérdezte tőle, hogy hol üdült. A válasz Egyiptomban. Mire a srác? Jó színed van! Azt hiszem, legjobb, ha itt mondom el, állítsák már meg a színesfém felvásárlókat, és hogy a színesfém tolvajok nem ugyanazt jelenti, mint a színes tolvajok. Hivatalos voltam az idén egy esküvőre. Minden szép és jó volt, de úgy éreztem, picit jobbos volt a házasságkötés. Az anyakönyvezető vállán, ilyen árpátsávos volt a biztonsági ő. Koncz Gábor azt mondta egy interjúban, nagyfokú intelligencia kell ahhoz, hogy valaki húsz év házasság után lefeküdjön a feleségével. Reklám. Béla épp most tudja meg, hogy a felesége hat éve csalja az olival. Mennyi! Apám mindig azt mondta, nő olyan, mint az olimpiai aranyérem. Keményen küzdesz aztán egész életedben a nyaka hát Én ebben nem értek egyet csak a vízkedvé. Egy csajtól hallottam. Mivel nő vagyok, nem mondom ki, hogy mit akarok, de fenntartom a jogot arra, hogy hisztizek, ha nem kapom meg. Két saj beszélget. Hogy vagy? Megvagyok. És te? Megleszek. Olvastam egyszer egy példát a női és férfi barátságról. Egy napon a feleség nem jött haza. A férj megkérdezte tőle, hol aludt. A feleség azt választott, az egyik barátnőjénél. él. A fér felhívta a barátnőjét, és azt mondta, hogy nála nem aludt. Aztán egy nap a férj nem jött haza, a feleség megkérdezte, hol aludt. A férj azt mondta, az egyik barátjánál. A feleség felhívta a legjobb barátait. Öten azt mondták, náluk aludt, kettő meg azt, hogy még most is ott van. Nép mese. Volt egy asszonynak hét lánya. Amikor mindegyik férjhez ment, lett neki hétveje. Így aztán ő lett a hétvejű sárkány. Nemrég pár hétig nálunk volt Anyósom, és egyszer csak megkérdezte, hogy Andráskán van nálatok olyan könyv, amit még nem olvastam el? Hát mondom, talán vasúti menetrendnék. Alig ment el, tíz percet eltel, csöngetnek. Ajtót nyitok, a láptörlőn ott áll anyosom. Azt mondja, Andráskám, itt maradhatok még egy kicsit. Mondtam, maradnyos és becsuktam az ajtót. A házasság örök téma, hallottam egy történetet, ősember az ősasszonynak. Nincs mese, ma este szexelünk. Nem! Miért nem? Mert nincs kedvem! Az ősember berág és egy bunkóval fejbe vágja az asszony. Na most már igen? Nem! És miért nem? Mert fáj a fejem! <gül> Doktornőkérem, segítsen rajtam, nehezen találom meg a hangot a nőkkel. És mit gondol, mi lehet az oka? Ezt neked kéne tudni, te tyúkeszű kurva! <gül> Mostanában nagy keletje van a keleti hajléktalanyainak, Nevüket és adataikat használva követik el gazságok sorát a fehérgaléros bűnözők. Márpedig a gazdag hajléktalan rossz fényt vett a csórókra. Két hajléktalan beszélget. Megadnád a mobil számodat? Meghát. És az otthonit? Megdöbbentett a hír hogy Vecsei Miklós a kormány hajléktalan ügyi biztosan lemondott, mert a szoci koncepciója a hajléktalan kérdés megoldására annyit tudtak csupán kieszelni, hogy az otthontalanoknak sátrakat adjanak. Erről jut eszembe egy nemrég hallott történet. Egy parkban dolgát végző hajléktalan előtt topog a rendőr. A végzet elviszem! Pár perc van hajléktalan, végeztem, viheti. A szomszédunk egy idős nénike, van egy óriási egyensúlyozó szám, egy vékony rózsaszín, papírfetszín jut el egyik nyugdíjtól a másikig. Azt mondta a hentesnek, nincs elég pénzem, húsra engem a zene éltett, percekig járattam a szemem a karaján. Orvosnál, nem, doktor úr, nem anorexiás vagyok, csak kisnyugdíjas. Amikor írni kezdtem ezt az anyagot, arra gondoltam, avval kezdem, hogy elmondom azt a kritikát, amit majd erre a számra kapok. Pályám 25 év alatt megtapasztaltam, ha hagyondítsének ezt írják, ismét hallhattuk nagybandót, aki a szokásos formáját hozta. Van, amikor ennél is tömörebben fogalmaz a kritika, nagybandói volt a szünet utáni első szám. <tos> Ha ezt olvasom, mindig elég érzékenyülök, végtérés és észrevettek. És most, amiben reménykedem, nagybandó se lett volna ilyen jó, ha nem kerül együttözőbe a fiatalokkal. Elhatároztam, hogy most a 60. életévemet betöltve én is coming outot csinálok, és mindenki szeme láttára, itt a kabaréban, és mindenki füle hallatára bejelentem, hogy meleg, melegen szeretem a halászlét. <gül> Babakocsit tol egy anyuka, megállítja az egyik ismerőse. De aranyos kis baba, fiú vagy lány? Hát majd kiderül, ha felnő. Annak idején azt mondta kell Dezse az öregkor szépségeiről, mondjanak egyet. Hát nem tudom, túl sokat én sem találok, más kérdés, hogy van mi röhögni. Meséltem már, most is megerősítem, romlik a szemem, de a szemem romlásával egyenes arányban javul a látásom. Bevisznek egy kicskót az elmegyógyóba, megkérdezi az orvos, ön miért került ide? Mert elvesztettem a szemüvegemet. És miért ide hozták? Miért ide hozta? Sajnos akkor előre haladtával remeg az ember keze, hát persze, hogy kiejti a markából az egyre apróbb tablettákat, és nincs az a szemüveg, amivel megtalálhatná. Az megint egy újdonság, hogy amíg régen a pisilés után ráztam, manapság le kell fogni a kezem, hogy közben ne rázzam. A fülemmel egyelőre nincs baj, a tenisz ezek a legvékonyabb necces szervát is meghallom. Azt viszont nem tudom eldönteni, hogy a szememmel van baj vagy a szexuális életemmel, mert a saját ütéseimet akkor is bent látom, a kint van. Az egyik partnerem 70 éves, teniszpartner. az egyik meccsen szénsavas ásványvizet rendelt a büféstől. Mondtam neki, Sanyikám, kerüld a szénsavas, mert impotensét tesz. Mire ő? Engel? Napokig gondolkodott, hogyan kérjen Viagrát a patikában. Végül bement és csak ennyit mondott, Állásügyben jöttem. Két öregúr üldögél a nyugdíjas otthon kerti padján, az egyik. 84 évesen tele vagyok kínokkal és fájdalmakkal. Te hogy érzed magad? Hé, na hiszed, hanem, mint egy új szület. Valóban? Igen, hajam és fogom egy szárs, és azt hiszem beszartam. Egy csajtól való. Régen baromira idegesített, amikor a vénasszonyok az arcomat csipketék az esküvőn, Mondogat, hogy zsókat, elleszel a következő. Mostanában hagyták abba, mióta én is az arcukat csipkedem a temetésen. <tos> Használati utasítás. A fürdőszoba mérleg nem alkalmas a fürdőszoba mérésére. <tos> Telentebb böllérek ellenőzik, hogy betegek a disznók. Szúró próbaszerű. Görög teniszbajnokság. Roland Giroz. Boldog, aki csak eszeget, sörözget és szellent. Ez az élet babos oldala. Gazdag gyerek volt, hamarabb volt adószáma, mint széklete tavaszodik. Krumplit vetnek a földművesek. Főnök megkérdi. Ellenvetés? Nézem a fölöttem repülő madarakat, és azon gondolkodom, melyik volt előbb, a héja vagy a tojása? Nemzetközi legénység az űrbázison. Három orosz és három amerikai asztronauta figyeli egymást. Hír. Külön repülőgéppel hazánkba érkezett busz külön a repülőgép, külön műs. Rendőri jelentés. A sértett arcán egy forintosnál nagyobb, tíz forintosnál kisebb, kb. 7 forint nagyságú sérülés látható. Egy történet a falunkból. Te képzeld, a Józsit mégse honnan temetik, hanem pénteken. Mély jobban van. Albert Schweitzer mesélte egyszer, hogy a tengerparton sétálva látta, amint a környék gazdag fehér emberei pénzérméket dobáltak a tengerbe, a kis fekete gyerekek pedig azonnal a vízbe betették magukat, egy kis nehézsége volt a merülésnek, köröttük folyamatosan ott köröztek a kiéhezett cápák. Ördög bújt belém, ez a történet ugrott be nekem, amikor a filléres osztogatásról és a képviselői fizetések emeléséről hallottam. Egy szakás haverom azt mondta, elrontott kaja nincs, csak új nevet kell adni neki. Azt hiszem, Gyurcsány is így van ezzel. Elkurtuk, elkurtuk, de nincs baj, mostantól majd reformoknak hívjuk. A reformok ritkán hoztak teljes sikert. Emlékezzünk Kolumbuszra. Megérkezett Amerikába, és pár évtized alatt kiírtották az indiánokat. Talán olvastak róla, az elsüllyed Titanic egyik stewardesze, Violet Jessop, vagy Jessop, megmenekültek között volt. Az ember azt hinné, soha többé nem száll hajóra, de mit ad Isten, az 1916-ban aknára futott kórházhajón, a Britannikon is ott volt, és megint megmenekült. Attól kezdve nem látták szívesen az állásra jelentkezők között. Mindest csak azért mondom el, hogy nekünk is meg kellene gondolnunk, kit válaszunk ezentúl az ország hajójának kapitányául. Rövid hír. Miután az eltartásuk négyszer többe kerül, mint a névértékük, az egy és két forintosok után a politikusokat is kivonják a forgalomból. Ezek után azon sem csodálkozom, hogy feltámadt egy hajdani vicc, ezzel kívánok mindenkinek boldog új évet, Gerő és Rákosi autózik a Dunaparton. Azt mondja Gerő, csinálnunk kéne már valami nagyon jót. Erre Rákosi igazad van, gerőeltás valami olyat, ami örömet okoz a dolgozó népnek, mire a sofőr haj csak a Dunába. A fanatikus hallgatók talán még emlékeznek arra a jelenetemre, amelyben kovazi módó állást keresel, Örömmel jelentem a népszerű regényhős talált is állást, egy mekiben helyezkedett el, mint gyors kiszolgáló. Egyik munkanapjába tekinthetünk most be, Murányi Tünde és Vida Péter segítségével. Szia! Bonná. Itt vagyok. Becsíptem a körmüm a pénztárgépbe. Aha. Átjélje? Na, szeretnék kérni... Segíthetek? Már elkezdtem mondani. Mondom, segíthetek? Igen. Régóta dolgozol? Csak tíz percem. Aha. Mióta ez becsítve a az Azelőtt a krumpli ütőnél voltam sózó. Mert olaj után töltő csak nagyon folyik a nyála. Kicsapott a zsír. A neved van. Kó... a... -simo. De jó! Művészném. Valami fiúcsapatban voltál Kozsónál? Ja, ja. Krumpli sütéshez vettem fel. a, ja, bocsika. Egy fish mac menüt kérek, jegeste teával, egy perséget közepest, a fish megmenősz kérek extra majonézt és szeretnék nagyobb kólát, nagyot knumrtit és egy hosszú kávét fahéjjal. Mm. Fish, fish menü. Mac, mac, mac. Van benne ketchup? Gondolom, ha lenne benne, akkor meg-meg lenne, nem? Találjam, mely gomba? Hallja, halas vagyok, én nem tudom, mert te dolgozol itt. Én nem dolgozom, itt kisegítek. Ja. Ebédszünet van. Ja. Mindenki hány a konténerek. És te, nem? Én, én tudok, munka közben. Ja. Na, akkor azt nem, nem. Nyomnék egy haras gombát. Ha megvan. Na, sokáig fog még tartani? A beütés már csak percek kérdéke, ha. ha nem kell előről kezdeni. Na, de ez egy gyors büfé, nem? De a büfé az gyors, csak a kiszolgálásra! Ja, mert mindig a szemembe csúszik az ellenző. le. De azt tartja az arcbőlőbe. Ja. Mert én egy fiatal, dinamikus vagyok. Ja, jeges te átkérek a menühöz. Nem kérsz hozzád szancelt. Egyelőre csak azt a gombot látom. Megvan! Szeretsz itt dolgozni? Hát, legalább nem kell lépcsőzni. Délben meg nincs az azal. Nem kapjuk ezt a csikos inget, s lankítja a pupomat. Az pup. Azt hittem hátizsák. <gül> Mert, futár vagy, vagy, vagy valami ilyesmi. Nem vagyok az. Nem. Kész eperst. Eperc. E persz... Na jó, inkább ezt hagyd. 1319 forint lesz. Dilling. Végre kiszabadult a körmű. És mikor lesz meg a szendvics? Há, hát, inkább közd le magad valamilyen. Vegyél ki a vörös keresztes perseből fém Tessék, itt egy Damirra kötök, mágnes Mindenki ezt csinálja Aha. De le is Ülhetsz az asztalhoz És kiviszem Tudom egyensúlyozni a tárcát A pupom Éj, oly, Mi a neve? Esmeralda mm, Még egy kérdésen lehet Hát persze Járunk Hát lehet <síns> Odakin a társalgóban a legifjabb humoristáink éppen azon vitatkoznak, hogy közülük ki a legfiatalabb. Hát nem mondom erős a mezőny, csak 20 évvel lehet labdába rúgni. A most következő kollégánk versenyen kívül indul. A Rádió Kabaré szilveszteri műsorának mikrofonjánál köszöntjük a magyar humoristák örökifjú korelnökét. Következik Sándor György. Ez már a szilveszeri rádió kabari? Most hirtelen nem jött semmilyen poén az eszembe. Akkor legalább helyette had vasaljak a nagy röhögések helyett egy nagy tapsod be. Jövő év elején leszek 70 éves. Most mondják, mert harc van a percekért, hogy ki mennyi lehet, hogy még rám jöhet az öt perc. Akkor még egy tapsot bevasalnék, tíz év múlva leszek nyolcvan. Azért mondtam most el, mert akkor nem lesz ilyen jó közönség. Arra most már hiába vállalkoznék, mert teljesíthetetlen, hogy euh, húsz évvel ezelőtt. húsz évvel ezelőtt voltam 50. De annak ellenére, hogy kortalan vagyok, időnként nagymár köztem a korkülönbség. Ilyenkor mégse vedhetem a szememre, hogy a saját fiam lehetnék. Kassák írja, hogy a művész öregnek születik, és gyerekként hal meg. Mindenről valami eszembe jut, sajnos már mindent elírtam előlem. Ezen majd még egy kicsit durvitani kell. Egy makegészséges 60 éves orvos professzor bevette saját találmányú fiatalító szerét, amivel azonnal 20 évet visszafiatalodott, és így most halt meg abban a 20 év előtti betegségében, amit azóta már gyógyítani tudott. különben az évek nem számítanak bele a nyugdíjba. Több mint 40 éves pályafutásomat összegezve egy ilyen kis öninterjút készítenék magammal. Felkerestük otthonában a színpadon az egyszemélyes színházat, hogy édleklődjünk, minis dolgozik jelenleg. Jelenleg a térdemen dolgozom. Munkamódszerről faggatnánk, hogyan ír például néha hason, gyakran felalá járkálva. Papírt nem is használ? De, bár eleve színpadra írok. Sajnos utána ráállok, és így eltakarom. A színpadot kedveli jobban, avagy a dobogót, avagy a, ameddig a, a dobog. Hogyan tudja fejébe tartani ezt a tömérdek szöveget? Úgyhogy ez egyben a sugójukam is. Újával a nyitott szája felé bök. Direkt úgy helyeztem, hogy a két fülem között legyen. Sztereóban. Mégis sajnos a rádióban csak derékig látszódom. Mi a az ismertségről, ismeretlenségről? Ismeretlen jobban lehet kísérletezni, a zsebtól vagy csak a felismeréség az. Utána a rab. Vagy bűvész. Járja az országot egy személyes társlatával, mindenhol személyesen is megjelenik? Eddig minden műsoromon ott voltam. Egy kivételével, de akkor az el is maradt. Hogyan kezdte a pályáját? Kis karcolatokkal. A bútoron. Három és fél éves lehettem, mikor édesanyám, mielőtt becsöngettünk valava, hosszan kérled, Gyuri! Ez én vagyok. Gyuri! Nagyon kérlek, ne csinálj botrányt! Azóta csinálok. A rádió Bródi Sándor utcai bejáratától Körülbelül olyan 200 méterre egy iroda portáján olvasom az alábbi optimista kicsengésű szlenget. Vannak, akik csak a falakat látják, mások a falak közti résen a lehetőségeket. Most feszengiek, mint kis észrevétlen bomba a nagy falak között? A jogdíj Szabó rincé. Egy másik ilyen fal hírt is hallottam, hogy állítólag a metró, a négyes metrónak a átadása majd azért késik, mert meghosszabbítják a sineket egészen a kínai falig ha közben nem építik vissza a berlinit. Úgyhogy légy résen, ugorját a kerítésen. Egyébként hazánk már nem rés, hanem erős, mint báscselvtárs. De hogy politikai lefedezzem magamat, a nagy Lenint idézem, fal, de penészes, döngesd, majd beomlik. Láttam egy karikatúrát két késről és két lábbilincsbevert emberről. Az egyik a bilincsen komoly díszítőmunkát végez, a másik kettévágja. Tulajdonképpen egy viccel summázhatnám az egész mai életünket. Édesanyám, mi az iskolában főzni is tanulunk ám. És megehetitek, amit megfőztetek? Muszáj. Bejutottam egy ilyen kölcsön vállalkozói igazolványal a metró nagybani bevásárlóközpontjába. Mindjárt jött velem szembe egy, egy pasas, egy ilyen óriási bevásárló kocsival, ami pupozottan rogyásig meg volt telve WC papírokkal. Rákérdeztem, ennyire rossz a helyzet? A világbank üzenete Magyarországra. Tisztelt asszonyom! megkaptuk hiba bejelentését, reméljük válaszunk, még életbe találjuk. Higyel 28 éves korban ez nem kis dolog. Nem lesz ez mindig így. Lesz ez még rosszabb. Addig azt tanácsoljuk, továbbra is adját helyét a villamoson a fiataloknak, ne jön gyorsátú autóbuszra, ne vegyen lejárt kombinált bérletet, húzza meg magát, töpörödjék. Hát örökké akar élni. Ön intelligens azt, hogy nem mérj át a vérnyomását, ne cserélje a sejtjeit, örüljön, hogy visszeresek a lábai, hogy szél ütött, és hogy kis fizetése mellett kleptomániás. <tos> Egyben reménykedhet csak, hogy ahogy a szervezete romlik, úgy javul a világ. A mai 28 évesek már nem olyan egészségesek, mint akik régről 28 évesek. Ne várjon át senkitől semmi jót, és akkor nem is kap. Ha eljut idáig, nincs visszaút. Figyeljen meg, amikor már mindenről lemondott, akkor megint apró örömök fogják érni. És nagy bánatok. Ne törődjön át a világgal, az se törődik magával. Kedves hallgatóink, Tibor panaszát hallották a Bangban. Azt hiszem, mindenkinek az életében komoly törést okoz, amikor megjön az első lapra szerelt bútora. Legó felnőtteknek Dán nyelvű összeszerelési útmutatóval. Hatházi László, nékám Petra és az én keserű tapasztalataimmal gazdagítva elénk egy összeszerelési procedúrát, amiben az ügyfélszolgálat is bekapcsolódik. A jelenetet előadja Murányi Tünde, Hatházi László és Lengyel Tamás. Haló! Üdvözlünk, automata vevőszolgálatunkat hívtad. Smiör étkészlet összeszerelése. Egyes gomb. Rákkeltő asztal elcserélése. Mérgező könyvespolcra. Kettes gomb. Maradék gyerekek a játszóházban. Hármas gomb. Magázó menü. Négyes gomb. Amennyiben munkatársunkkal kívánsz beszélni, nyomjad meg háromszor a kettős kereszt gombot, majd az újrahívás, a csillag és a plusz jelet. Felírtam a rohadt anyátokat, felírtam. mani mani. mani. Must be Aló, tessék, bútorvevőszolgálat. Nem hittem volna, hogy eljut idáig. Edina, vevőszolgálati ügyintéző beszélek. Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy vettem én egy... Tájékoztatom, hogy a vevőszolgálatunkra érkező valamennyi hívást rögzítjük. És mikor fogják leadni, mert... Mert akkor küldeném anyósomnak névnapjára Máté Pétertől az elmegyeket Bajára Csak ha utólag vitás kérdés lenne, azért rögzítjük Ma a vita az lesz, ne aggódjon Miben segíthetek? Na, hát Érdeklődni szeretnék, hogy vettünk mi Önöktől egy bjönbi klippen alma kanapét, amit most házhoz szállítottak, de valami félreértés történt, mert itt a katalógus ugye, hogy 180 x 200 cm ez a ágy, és hoztak het egy papírdobozt, ugye, ami nem kanapé. Most akkor kérdem én, hol aludjunk a fogason? Kibontotta a csomagot? Á, nem mertem. Múltkor is vettem egy Björn-bisarokülőt. Háromszor adtam össze. Egyszer könyves lett belőle. Egyszer dohányzó asztal. Egyszer meg padlószőnyeg. Én nem kockáztatok! Tájékoztatom, hogy cégünk a forgalmazott termékeket lapra szerelt állapotban szállítja ügyfelei számára. Azok összeszereléséről a tájékoztatót megtalálja a csomag belsejébe. Kérem, bontsák a csomagolást. Ö, hát, jól van, de ha még sincs benne, egy meghazd te is. Sikerült -e eltávolítani a csomagolást? Na, na. Széjjel vágtam a mobilommal Jé, egy zacskó zizi De rendesek maguk Hajándék Mikulásra De szaríze van Azok voltak a pára mentesítő golyócskák Májlontasakban Keresse meg a csomagban az összeszerelési útmutató feliratú füzetet Mi a lehet, hogy csodálkozni fog Szerelési útmutató A ja, magyarul? Igen Ja, és amellett németül, angolul, svédül, románul, szlovákul és dánul is Miért a dánok tudnak magyarul? Hát alig néhányan Hát akkor meg minek neki ilyen magyar nyelvűzék? Most, most ebben nem menjünk bele, jó? Jó, csak gondoltam megkérdem Na, megtalálta a füzetet? Meg? Mi van ráírva? Ott tuntú is Ez biztos, Dán. Fordítsa meg a füzetet. Most mi van ráírva? Szerelési úr. Vaz, de tudok, Dán úr. A csomagban talál egy nylonzacskót, amiben szerszámok és csavarok vannak. Mi van ráírva? Semmi. Megvan. Itt volt az indiai kisfiú mellett. Nyilván benne maradt a gyárban. Látja, gyerekjáték lesz összeszerelni. Egy indiai kisgyerek gyártja. Egy nem túl világos pincében. Jó, jó. Csomagolja ki az összes alkatrészt, és helyezzel azokat egymás mellett sorszám szerint. Ó, egymásra nem rakhatnám őket, mert ahogy így elnézem szükségem lesz a ház előtti kamion parkolóra is. Értem, ki csomagult? Igen, kefhetjük már nekem, gyanús ez a komplett fatör. Mert ön egy negyedkész bőrni Krippen almakanapét vásárolt, ami az meg kell venni a Krisztián esztergapadot is, ahol az egyes részeket úgy kiesztergálhatja. Hát ez nem is volt ráíró. Na, a számla túloldalán négyes betűtípussal megtalálhatja a tájékoztatót. Hop hop hop hop itt egy mókus. Ez a fatősbe lakott. Igen, tudjuk. Ez széria felszerelés. Hm. Emeljek ki a négyes jelű lapátot, és üsse vele agyon. Na, hát én nem ölök meg egy ilyen ártatlan kis állatot. Akkor csavarozza a fatörzset a másik két rönkhöz, az kulcsal, Hát, ha sikerül, a mókusnak biztos tetszeni fog. Ej! Hey! Átment a csavar a tenyeremen. Igen, már is oda lapozok. Akkor vegye ki az Alfred Nobel nyomókötést és helyezze a sebre. Ha megvan, vegye elő a négyes jelű matracot. Várjon már, bár, ez, ez egy kicsit nekem gyógy! Mondom, vegye elő a négyes jelű matracot. Ebben nincs ilyen. Biztos? Tutti. Akkor, ö, akkor, ö, akkor ö, kapcsolom a Stockholmi központot. Ez sajnos már meghaladja a mi hatáskörünket. Helyzen, vad kan hjälpa? Ó, óta iséreles. Ön a magyar nyelvű menüt választotta. Úgy látszik, cikk, vissza, ka -kap, kapcsolták. Mondtam, hogy beszélek, dánul. Gratulálok. Na jó, de közben akadozott a vonal. E, elnézés, de az nem a vonal volt. Én nem működök tökéletesen. Még csak három napja szereltek össze. Itt van például egy hosszú dolog, aminek a végén öt nyúlvány van. Ön szerint ezt hova kéne tenni a testemen? Bödöcs Tibor a nehéz szavakat találni, az Alai Chaplin a Szent Lászlói Baster Keaton, az MR1 Kosút Rádió Eddie murphy -e. Talán nem sértődik meg, ha kimondom nekünk ő a Kárpátok Benihilie. Fogadják nagy szeretettel, Bödöcs Tibor. Jó estét kívánok! 2007 nem most összefoglalom nagyon frappánsan. Ozi Osborne mondta a metálénekes, hogy. Nem emlékszik a 80-as évekre. Vagyunk szűrös Mátyás sem, de ez nem. Nem erről. Én voltam kint nyáron a szigeten. Négy napot töltöttem kint, 12 perc van meg. De nagyon jól állítólag nagy sikerrel fel is léptem. Csak azért mondom, nem akarok itt negatív reklámot. Én az első fröccsal általában megvárom a híradó végét. Pátri István nem mindig. Öööö. Következik az este... Servus, Kergő... Öh, öö, Silvi... Ööö. Olyan szép szín eleve, mint egy provenci parasztnak, tényleg egy... Van Gogh tudott keverni utoljára... Attól félek, hogy vagy ő fagy le, vagy a súgógéped Víziló bébinek adott életet... Gyurcsány... Fel... Oh, Megyünk-megyünk, fizetünk... Ne, ne, megyünk, megyünk-megyünk... Na, de jó volt a sziget, nem vettem észre a Manu alatta alatt a áramszünet volt kétszer-tíz perc. Azt hittem hatásszünetet, mondom, nagyon jól jó, csinálj. De ott mindennek megvan az értő közönsége. Elmentem a színház és táncművészeti sátor mellett, ahol takarított egy néni, és háromszázan nézték. Nagy siker a de állítólag az új droga a diszkókban, az nem az ecstasy speed, ezek ilyen konzervatív dolgoknak számítanak. Az új drog az a lónyugtató. Azt fel az állatorvossal a fiatalok, és arra ráküdenek egy speedet, meg három hubit, és reggelre átélik kincsem összes derbi győzenek. De még hat napig kérik a kockacukrot, az igaz. Az... Utaztam a buszon, mögöttem két tini mentek buliba, én is inni mentem, csak most nem akarok meg s mertek, beszélgettek, két hatalmas puffi Jackie Bay, ilyen négy ülésen ültek. halad mi? Halod? Halod, mi? Halod? Halod, mi? Mi dumágattak, naj? Halod? Nem mondod, mi? Nem. Ez a lexikális tudás megvannak terhelve. Te látszott, halod, mi? Ó, oh, Mi? Halod? Anyám baszokat a cigi miatt. Mi sima miatt is? Ezt len kell tartani ezt a point. akinek van füle hallja, bár a rendőrség most több kiló marihuánát foglalt le, ha nem nyilatkoznak, csak nevetnek. Azt nézem, annyira jó, mert kint ezen a szőnyege, hogy ezt még a Brezsnyev temetésről mentették meg. Mindig elkap a helyszellemeit. Olyan táborokba szoktam felépni, ilyen kises termekbe, ahol mégis érezni lehet nagyjából a kaulaszappan és a lendvai illikó illatát. És a a csillagalampert Mónika. Ez, olyan, de ez is ilyen, de jó az a terem. Jövőre nem jövök valószínűleg most hogy... tényleg jól a pörst és ráfélnek. Na, ott tartottunk. Drogok és doping ügy is van állítólag. Nem tudom, hogy van-e doping ügy. Elkapták a kovácságit, most már másodszor is rámentek. Ezek a úgyfinancók, vagy nem tudom. Milyenek a szakmának a neve? Adja Ez Ez a szakmája. Tiszeker rágnes meglátom, én nem adok három évig. Elkapták nálunk, úgy hívják a fináncokat, a VPOP sokat mert zöld egyarájú van, hogy spenót bakter. Folyik a pálinka főző, és van egy pálinka főző. Ő mindent belefőz, ami talál az udvarban. Tehát ilyen gumilabda, gyerekek, telek szomszéd. Jobban itt. Olyan pálinka van, hogy előtte is hájni kell. Utka, megyek mondom, két liter pálinkát kérnék. Üdfogyasztva. Most anyukámarak kerül kipróbáltatni az extazit, hogy... hogy reagálna a szervezet. Elmosogatna a szomszédba is, valószínűleg. Hogy hat csinál elvédetem úton, hogy keremperköd, keremperköd, keremperköd. keremperköd! Mert nagyon nagy zsírszobrát ugyanis is, anyu. Olyan zsírszobrokat csinál, voltam otthon, pacá volt a desszert. És a nagyvátyám, ő visszafogott, nagyon virtusos ember, mert hogyha bába vonat van, akkor mindig a vonat eleje. Azt mondtam, hogy sok mindenről le kellett mondania, barna ennyire leszi a szalonnát. Egyébként ő tűzoltó, és ezért bárhol megy, másfél perc alatt van kész. Mert a szakma Szarással, kávéval együtt már. <gül> Bennül a korzában. Na minden. Néztem a talmácsit, világbajnok lett. Hát nagyon izgultam, mert én ez volt az első futom, amit láttam. Szeretnál szól, néztem én a szímszonosokat eddig, de ugyanúgy bedőlnek a kanyarba, csak már nem jönnek vissza. <gül> és mennek haza a kocsmával, tolják a biciklit. Akkor is, a nincs náluk, mert... <gül> Harminc éve úgy haza az nem? Nem kérdés. Festés volt az unokatestőm még nem. Szóval a festő fenn volt a kettes létrán, és valamit tanult, az már egyetemre jár. Semmi nem dolgozott, a -e semmire mit tanul, ne ide, munka van. Én is jártam egyetemre, kutyaknak most éjként. Miért mit tanulsz? Szerintem, műszaki egyetemre járok. Milyen szakra? De villamos mérnöki. Alig van ma villamos Innet kitörni azért... Én meg... Hát hazavittem Adagolom a barátnőmet és elvesztem a közönség felét ne? A Barátnőm, van, coming out lány És hazavittem a fényképét Apám így... már látszott a fényképen is Apám nézi, kettős pont se fog kapálni Nem mondott róla Vasutas sztrájk van. Most végre van valami tartalma a tüntetéseknek. Nagyon szeretem, mikor a hangos bemondó emberi anyagból van megoldva. Egymással kommunikálnak a vasutasok. Egyszer, hát ültünk a vonaton. Ott ilyen, hát várunk, várunk ezzel. És lendült volna be a mozdony, hangos bemondó. Jancsi, vacsi, meg! Két nőmég ott fut! És őket. Mert arra nagyon kell vigyázni, mert ugye vannak a... Mikor a vasutasnak a bajszará, ránő a bemondó mikrokorra. Ugye van a politikai életből is, tudok példát hozni, van a kövér László. Úgy néz ki, mind aki megevett egy falut. falut. Falugyűlés van a. Ezek a alak is, hogy... Ki gépen száll fölébe, fölmentek, hogy melyiket szüntetjük meg, de nem nagyon nézték meg, hogy ott milyen közlekedés varról. Ugye állítólag Liechtenstein az azért maradhatott független a második világháború után, mert a csörcsi ráhamuzott jaltában. Legyen ellenőrizhetetlen hipotézis. És akkor a hízés, csak a lényeget nem érte rávasod, hogy Vágányról. percet késik. Voltam hágában, mert Hollandiában a bátyám klasszikus gitáros diploma koncertje volt, ahogy egy néni megfogalmazta a faluba, hogy mivel foglalkozik a bátyám, csak vakargatja azt a rossz sebet, azt a olyan szépen szó! Ezzel foglalkozik. És hát jóléti társadalom, Hollandia, fénysebességek közlekednek a vonatok. Tehát nincs is ideig menni a kalauznak, hogy jegyek át vérleteke. Magyar vasutasnak leesik a pajasszal, hát nem lehet. Nálunk van idő felvenni a kapcsolatot. A gyerekek, ház van, alunk, várunk. Nem velem megy a vonat, nem tudok mit csinálni. Gyerekek, ház van, alja a fájra, az össze, akkor se indulok, gyerekek. Tancósz, akkor Nem tudok mit csinálni. Köszönöm szépen. Éreztem, hogy már igény van erre. Lélegezzem a széveg. ha gyerekek, az van, ne arra meg. Úgyhogy most de végre van valami tartalma a tüntetésnek, mert ezek az ünnep, ugye... Hát vannak a Sálmán papok, mentek az operába. Viszonylag letes volt, azt figyeltem. Hogy... Kíváncsiak vagyunk, hogy Wagner hogy vezényli Fisher Ádám? Mentek. Már ezek a, ugye ilyen keresztény, pogány, minden hitvilág keveredett bennük, mert van egy ilyen hát aranyosi peti kollégánk, aki háborúja és második világháború rajongó, és valamikor a két agyterület egyszerre kezden működni. Anakin meg tudja, hogy Brezhnev csubakka, és... Hitler nagyúr, minden van. És szerintem idéntől már látszott a tendencia, hogy nem 56-ra emlékeznek, hanem a tavai eseményeket dolgozzák fel. A általános iskolások, óvodások, ilyen Luzba, bordás felelőtt. előtt 6. C felosztatja 7. át. Ennyi van. húzátok őket az asztóriára! Ennyi van. Volt len tanuki hallgatáson a gyurcsány kecskemétem. Cusi ügybe. Hát... Ö... Ártatlan, de vidd fog kefét, nem értjük. És mondta az Orbán Viktor, hogy maffia módszerekkel lopják az eu pénzeket. És mondta bajnai Gordonka, hogy nem maffia módszerekkel. Nem mindegy. Mondta, hogy már hát most ő is erkölcsi magaslaton van a Viktor. Most mindig, mindig, mindig olyan, mint egy a is, hogy állandóan a világvégét hirdet. És hát 30 éve zenekarok vannak, és jövő héten világvége. Lopják! Lopják Lopják Kicsit egyszerűsíti az üzenetet Hogy a papucsállatkák is megértsék hogy... Lopják Az eu pénzeket Az eu pénzeket Az eu Pénzeket És sajnos Nem mi, mi A probléma de valahol egyébként más hangulatú a tüntetés azért. láttam, attól függ, milyen ország ugye volt szó Holland tüntetés volt, a varázsgombá ért. <risz> Babakos is családok, gyerek a marihuánára, is. Igen herujinos éregapák mentek. Ah! <tose> és olyan transzferensek voltak, kicsit túlreagálták a tüntetést, olyan transferesek voltak, hogy mi lesz a következő, amit betíltanak? A kenyér. <tose> meg láttam brazil érdekvédelmi tüntetést, ott meg ilyen Hát a rohamrendőrök is kubai sétával mozogtak, mert... Mondjon le! Csa-csa-csa! Milyen lehet ugyanez a tüntetés? Svájcban, ahol... hát nincs miért tüntetni. Ezért tör ki az anarhia, mert már nem, semmi nem történt 600 éve. Ül otthon a kispolgár. Urrik! érevasal pizsoma, érrevasalt arc. Ja. Hát... Há? vasiányos feleségével. A... Úgy néznek ki, mint egy jágybankernők és solyomlásztól a paplan alatt. Én. A solyom azóta meg van lepődve, műlőt, megválasztották össze. Nye? Sőnek otthon. Nem is semmi, nem lőt az. a forradalmat elállítom a fali órát két perccel. Mit csinálsz, drágám? Hossz csönd, anarhia, ne szóljál be! Összekeverem a szelektív hulladékot. Mert Svájcban annyira féktelenek, szíveszterkor a konfettit egyből a porcióba öntik. Köszönöm.